It's coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up. It's there. It's there. a Gorillaz koncert nagyjából olyan volt, mint amikor az ember egy olyan helyre kerül, ahol nem ismeri a játékszabályokat, de nagyon tetszik neki, ami történik, de azért nagyon nagy határozottsággal nem viselkedik, mert fogalma sincs az előtte lévő pocsolja, mennyire mély. Nagyon tetszett. Ha pontosan megkérdezik, hogy mi tetszett, akkor azt nem tudnám megmondani, de nagyon tetszett. Egy csomó, de legalábbis jó pár ismerősbe botlottam, akik mind megörültek nekem, és hát ez az elmúlt időszakban nem volt túlságosan jellemző, ez tényleg nagyon jó volt. Mindjárt ott volt Lapaja beengedésnél. Aztán Kata. Aztán oda jött egy ember, aki nem itt él, hogy akkor nekem most hol van műsorom. Miközben ott ment előttünk a műsor maga. Ma a 2017 november 14-et, Ked van és 5 perccel reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes... A Hallgatók és Fiala János én volnék, bár magam is egy hallgató vagyok. Up, up, hát amire a tegnap időjárás jelentésemet illeti, az enyhén se jött be, kérem, olyan időjárás jelentőket vettem figyelembe, akik vagy nem léteznek, vagy nagyot tévedtek, és én ráléptem a tévedés útjára. Azt mondtam reggel, hogy van 5 fok, ennek meg lesz a duplája is, meg lesz a triplája is, de a négyszerese nem. Hát nem, hogy a triplája nem volt meg, de a duplája sem. Ebből az következik, hogy nem mernék ma. Nem. Elégedjenek meg azzal, hogy ma nagyjából annyi a hőmérséklet, mint tegnap volt ilyenkor, és hogy aztán mennyi lesz belőle, azt majd holnap megmondom. Ez a műsor se való 14 éven a és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Derült ég alatt 4-5 fokban ébrednek. A hajléktalanok. A hajlékosok pedig annyi valamennyit lehetővé tesz a távfűtőművek, vagy a... A pontos idő hetes percel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfejjancsi minden. És még allanáll is több. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás... Van két telefonszám, ahol elérhetnek 0614-es, 8-as, 9-es, 0999. És 0630, bármilyen témában. 0614890999 és 0630, 677161. Nem akarnak megelőzni valamilyen témában? Nem no akarnak... ebből a tegnapi napból. Jó reggelt! Jó reggyszer! Kívánok! Hogy ne akarnánk, tisztelt úr. Például Elsi Simontól megkérteztetni. Hogy van az, hogy a baracska rabokkal bűvejtetje a földjét? Ezért mennyit fizetett? És kinek? Például erről a témáról szívesen meghallgatnám elsi mond, inkább mint semmiről beszélne vele. Önnek más problémája nincs. De tényleg... Hát most miért problémája? most ne haragudjon. nem haragszolom. Hát ön egy kérdést. Én felgul. Én válaszolok. És így lepasztolom, hogy nem étele... máshoz. De... Igen, ez problémám, hogy egy ízléstelen emberrel beszél. Mm -hmm. Igen, ez problémám, hogy egy csalóval beszélget a Ez nekem probléma. Igen, az hogy nem egy nem... antiszemitával beszél, aki olyan verseket írt, amit igen, ez problémám, soroljon még, milyen, ez nagyon nagy problémám. Milyen verseket Ez írt? zavar. Mondom, milyen verseket írt? Nem fogom, nem fogom, mert az a, a idókákról most én nem, Na, hát, nem tehát, jó, mondjam, jó, tudom. Jó, hogy... pedig jó lenne, ha idézni. Nem idézem, mert ön is, ön is foglalkozottam már azzal fiaan Én hogy a, foglalkoztam. Az előző rád, akkor nem én, Hát akkor legyen, oké, rendben. nagyon jól tudja. Akkor arra kérem önt, hogy a jövő héten akkor telefonáljon be, hogyha egy hangfelvétele bebizonyítja, hogy én ezekkel a versekkel foglalkoztam. Ha nem, akkor felhívés elnézésére, én nem haragszom. Megkérdezte tőle, megkérdezte ezt már tőle, ő kitért a válaszról, hebeget, habogott, hogy a költői szabadságban is beleszér, hogy, hogy a videók stb. Uram, ér, uram, ér. uram van, van ennek a műsornak különböző legális, féllegális, illegális archívuma, megtalálja benne, bejátsza, igaza van, és nem lesz többet elsimon. Nem játsza be, elnézéskett tőlem, és lesz elsimon. Ez a két lehetőség van. <gül> nem tudom, hol fogom most megtalálni a hát rádiók. Ez akkor az, az emlékezetén kívül hát. kénytelen ön, Ne, ne, ne, ne, ne, hát ön, ön, ön, ön olyan feladatot ad nekem ami amit ön is tudja, hogy hogy lehetetlen végre, de de jó, persze. Paríjit csontkat mit tudnék még adni? Ugye, mint egy orvosnál, hogy elmennek hozzá, és azt mondják, hogy uram, mondják a doktornak, doktor úr, nekem az a térzésem, hogy teniszkönyökön van, csak az illető megvizsgálja a beteget, és azt mondja, uram, bár önnek csak teniszkönyök -e lenne. Csak kérdezi a beteg, hogy miért, mi bajom van, doktor úr? az érintett útvonalon közlekedik nap, mint nap. A a lánya, ahol tennap elgázolták ezt a kisfiút, ezt a nyolc éves kisfűtés. azért nem kerestem a honpolát, mert biztos voltam benne, hogyha netán történt volna valami, akkor arról már rég értesített volna, ha pedig nem értesített, akkor akkor az én figyelmességem, és az én gondosságom, abban merül ki, hogy gondolok erre, de nem jelentkezem. Amikor kiderült, hogy egy nyolc éves kisfiú, akkor Há, sok mindent éreztem, de nem, nem éreztem megnyugvást. Eszembe jutott a kisfiú, aki meghalt a mentőautóban, vagy a kórházban, mert átfutott út egyik oldaláról a másikra. Valahol a Tököli útnál, még nem a Rákóczi úton, talán iskolába ment, egy 8 éves kisfiú hova mehetett volna. Nem nézett körül, vagy körülnézett, de a busz gyorsabb volt. Eszembe jutottak a szülei eszembe jutott az autóbussofőr, aki soha a büdös életben ezt nem fogja elfelejteni, függetlenül attól, hogy vétkes volt-e vagy sem. És arra gondoltam, hogy egy ilyen tragédia az... Szóval nincs az a rádium is, ahol én egy szülőt, arra vehetnék rá, hogy oké, okay, rendben van uram, gyászol, de mondja, mi foglalkoztatja még? Az az illető, aki most betelefonált, minden héten ezt megteszi. Megteszi a Facebookon, vannak neki hívei nem túl nagy számban. Lehet figyelmen kívül hagyni? Lehet. Lehet anélkül figyelmen kívül hagyni, hogy ne hagyna maga után nyomot? Szerintem nem. És akkor nem marad más, mint hogy én kezdjem el, bár... Én már csak a folytatás leszek. Mélyen belém a tegnapi, nagyon messzire jött ember, amely minimálisan se volt nagyon messzire jött ember, de nagyon, nagyon belém Ha volt ott bárki is, aki megosztaná velem azt, amit ott átélt, Gábor, amikor te elmentél onnan, már csak 5-10 percig tartott, utána átmentem a korillázra, hogy átmentünk, úgyhogy nyugodtan te is telefonálhatsz, akarsz. Vagy a fókusz, akiből csak pár percet töltött ott. Hozzátéve, hogy többen segítettek engem, vagy nekem, hogy FTC vezérszorkulókat találjak. Nos, drága barátaim, egy nap után, ami egyébként nem mérvadó, úgy tűnik, hogy egy stadionban közvetlenül, vagy indirekt valakit összerúdósni sokkal könnyebb, mint erről egyébként élő rádiomisorban beszélne. Két emberrel tudtam fölvenni a kapcsolatot. Tenap némely pillanatában a napnak nem futottam túl nagy formát, Köszönöm szépen H.P. annak, hogy összehozott engem a Hamburgerrel, aki megmondta, hogy 12 és 1 között hívja, én aztán mindenkor hívtam, csak akkor nem, és aztán este mondta, hogy majd akkor majd jelentkezik, ő az új kápó, és ő volt a régi kápó, ő az, akinek a vezéletével a fradisták nem mentek be a béközépbe. Elolvastam azokat az írásokat, néhányat, nem az összeset, ami erről az esetről szól, Fradi Debrecen mérkőzésről, és csak fogom a fejem, mint az az orvos, akihez elmegy a beteg, és azt mondja, hogy nekem teniszkönyökön van, és akkor azt mondja az orvos, hogy bárcsak teniszkönyökön lenne, és azon gondolkodom, hogy ha igazam van, akkor hogy létezik az, hogy ezt mások nem veszik észre, pedig nincs igazam, akkor hát akkor nem kéne lemáztam az árbóckos árból, és valami egész mással foglalkoznom, beleértve, hogy kipijelnem magam, hiszen korábban a látsövem jól működött, de most, mint hogyha ráragasztottak volna valami fényképet, mindig ugyanazt láttam, miközben nem veszem észre, hogy ez nem a valóság, hanem csak valami fotónak a kivágott változata. Bármennyire hihetetlen, itt most abba hagyom, tehát most nem lamentálok tovább, visszatérek én még erre és sok minden másra, a két vendég lesz, előbb első a László, aztán pedig Mesterháziatil a fél kilenc után, ismét önök tudnak érvényesülni, akarnak. És ugye a műsor kilencig fél tízig tehát nem tudom, nekem tizenegy órakor van találkozom, bár Lászlóval elvileg akár tízig is itt maradhatok. 061, 099 és 063677, 1161. Figyelek, ha van mire. Hatszor. Búcsúzónak fényébe fekszünk vételenül, nincsen irva belőlünk, az érzés nincsen megírva, nem érdekes, azért nincsen ami érdekes, megvan írva minden. Szóval a burcsónak fényébe fekszünk Barosadóval, hozadod fel, hárastraban. Jó, Jó reggelt kívánok! A tálai úrnak a bejegyzését szeretném előtt citálni egy kicsit hogy erre ad lehetőséget. Én nem, én nem gondolom azt, hogy, hogy ilyen nincsen se a világ másik végén, hogy egy politikus, vagy egy politikai hatalommal bíró személy uh, elintéz valamit a választókerületének, mert tudjuk, hogy van ilyen, gyakorlatilag erről szól a helyi politika, de az, hogy valaki tudja, hogy ez nem komoly amit csinál, és ez kiteszi a, a, a, a mindenki tudomására hozza egy Facebook bejegyzésbe, ez olyan kellemetlen helyzetbe hozza a múlt, aki most nem is tud kommunikálni, egy tűzdei céget, hogy az, az, tehát, hogy ez az ember se tudja mérni, hogy milyen károkat tudok, okozni. Csak hogy lássa, hogy az én menümben, itt az étlap menüjében ott voltál, a Jandrás november 11-én, 16 óra 53 perc, mezőköves, borsod abba, hogy kanti. Állampolgári megkeresésre jártam el a mezőkövesden és térségében tapasztalható üzemanyagárak tekintetében. Ez az üzemanyagárak tekintetében. Mindegy. Hát e egyszer majd egy ilyen fognak itt beszélni, azt én már nem élem meg, de azért alapul egyeztetéseket folytattunk nem egyedül, nem tudom kell még egyeztetéseket folytattunk a MOL illetékes képviselőivel hogy kik azok szintén nem tudhassuk amelynek eredménye az október 31-i állapothoz képest mezőkövesden a benzín ára 11 forinttal míg a gázolai itt hiányzik egy vesző míg a gázolai 5 forinttal csökkent jó hír továbbá, hogy előreláthatólag a térségi ára kiegyenlítődése folytatódik igen amikor ezzel szembesült, akkor először mi jutott az eszébe? Hát, uh, én megmondom, hogy mi jutott az, az eszébe. Az Ausztria jutott az eszébe, hogy ilyen nincs, de mégis van. Igen. Ez, ez, ez nem tényleg nem hittem el, hogy, hogy azt hittem, hogy ez valami hoax valaki kitalálta, tehát hogy ez nem létezik, hogy ilyen van. Beszéltem az ügyfeleimmel, hát gyakorlatilag tényleg, tehát, hogy hány ember nevetett, hogy a, a, a, tényleg Magyarország az felkerült megint egy olyan listára, a Bloombergnek az élén voltunk, szerintem csapkodták mit? az emberek a térdüket, nevettébe, aki elolgasta ezt a mit, irányba. Mit, mit írt a Bloomberg rólunk? Hát, hát annyit írt, hogy el, elmondta ezt a történet, hogy Magyarországon bemutatta, ez egy jó példa volt arra, hogy hogyan, hogy hogyan működik a politikai befolyás az állami cégekre, nem állami cégekre, hogy ez mennyire mennyire biztonságos, és akkor ide még hozzá citálnék egy dolgot, az offshore cégeket, volt egy cikk, hogy Magyarország mennyit veszít, vagy az európai ország mennyit veszítenek az offshore-ral, a teljes bevételük, adóbevételük hány százalék a megy el offshore-ba. És Magyarország 25 százalékot mondtak, Németország 30 százalék, nagyon az elején vagyunk, pedig nálunk a legalacsonyabb válti adó ugye 9 százalék, tehát elméletileg nem kéne, hogy elmenjenek a cégek máshova adózni, és ez csak egyetlen egy ok lehet, ami miatt mégis elmennek, hogy a bizonytalanság, tehát a politika által szült bizonytalanság, jogbizonytalanság miatt mi is úgy érzik az emberek jobb, hogyha a jövedelmük egy része az offshore kerül, tehát nem itt van tartják. Tehát, hogy bármit teszünk, ha ezt a részét nem tesszük rendbe, akkor nem tudjuk azt a jövedelmet megadóztatni, bevonni a közösbe, és továbbépíteni ezt az országot. És ezt nem értik meg az emberek, nem érti meg a politika se. Amikor azt mondja, hogy nem értik meg, akkor sorsa jutott önnek az eszébe különös tekintettel arra, hogy itt egy folyamat találunk szemben, nem pedig egy egyedi egy, -egy, -egy hogy mint a viccben, amikor azt mondja, hogy valaki szembe jön, nem valaki, hanem mindenki. Tehát, hogy azt nem tudja elképzelni, hogy amit olvas, az lesz a kánon, és ön lesz a kivétel? De ez a kánon. Tehát hogy, az, az a gond, hogy én azt hiszem, hogy 5-6 éve, hogy, hogy saját magam is, azt hiszem, önműsora is, Azért hallgatom önt, és úgy érzem, hogy ilyenkor megerősít benne, amikor hallgatom önt, vagy a többi embert, aki el, hogy azért mégiscsak talán jól gondolom, mert hogyha nem hallgatnám önt, nem lenne ez a műsor, akkor nagyon-nagyon-nagyon egyedül érezném magam. És ez nap, mint nap. De mi, tehát, van, hogy ha, van... de mi van akkor, hogyha ketten tévedünk? Fú, akkor nagyon nagy baj van, azt hiszem akkor egy másik mátrixba szeretnék élni. Csak nem tudom, hogy ezt valaki hallja De, Ez a másik mátrix, ez megvan? Tehát maga a Bloomberg az egy másik mátrix, amely lefényképezi ezt és leadja a véleményét. Az, hogy a mátrix egyszer azonos lesz a tálai gondolkodásából, azt el tudja képzelni, vagy ez lehetetlen? Azt lehetetlenek tartom. Az, a, a, akkor azt hiszem, hogy nem. Akkor a mátrix szétrobban. Az az érzésem, hogyha, a, hogyha ha 7 milliárd tálai lenne, elnézést tálai úr, akkor az már ne, az, az, az a világ, az nem tudna működni. Ez fix. Hát, ezt szeretném hinni, hogy, hogy, hogy ez... Tehát a Bloomberg az olyan, mint éjszak, az mindig ugyan arra van? Tehát már ugyanúgy arra van, hogy, a, hogy az iránytű az megmutatja, és az nem összekeverhető a déllel. Én most nem akarom azt mondani, hogy nyugat, vagyis hát a Bloomberg az mindig megmondja a tutit, de tudok olvasni ugyanilyen történetet Venezueláról ról tudok olyan történetni olvasni az Egyesült Államokból példát, tehát mindenhol vannak tálaik, csak nem, nem ők vannak többségben. Oké, okay. azt legyen szíves megmondani, a tálaiféle féle történet magyar fordítása mitől szó? Miközben magyart fordítunk magyarra. A tálai történet arról szól, hogy visszakerül bocsánat, azt hiszem én úgy érzem visszakerültünk a kommunisba, ahol az erős emberek pártitkárok, azok mindent el tudtak intézni, a saját településüknek, a saját körzetüknek, az állami válhatoktól. Oké, okay. azt túl, kérdezem öntől, föl fogom hívni elsőnből Lászlót, és azt fogom tőle kérdezni, hogy mi erről a véleménye. Ő azt fogja mondani, hogy nem ismeri a történetet, vagy elkezdi mentegetni, vagy abban a mátrixban lesz, amiben egyébként a tála is azt mondja, hogy ez így van jó. Én azt gondolom, hogyha kávé, hogyha a kávé közben kérdeződik. Nem, most, a, a most fél nyolc, most, most fél nyolc akkor. Szerintem megpróbál ebből kicsúszni. És a mesterházi pedig 8 órakor, abban a Matrix-ban fog beszélni a Benön. Igen, azt hiszem így lesz. És ön akkor érzi magát éppen biztonságban, amikor valaki ugyanazokat a nézeteket vallja, mint ön, miközben hirtelen azt fogja látni, hogy a Fidesz önnel szemben, az MSZP pedig ön mellett majd kiderül. Nem, nem, nem. nem. A, én azonban, hogy a nap, nap a egyik kismerősik körönben ők látják az önnek, hogy sziki, a többiek pedig igazából agyon iszatlanul esett a arják ezt az egészet. Ön, lá, ön, ön, ön, ön nagyjából látja a múl működését azt követően, hogy tálalja adrás telefona? Az, Tehát látja tudom, azokat vagy... a redőket, amelyeket előidéz, és azt mondják ott a vezetők, hogy a nyavaiakorságban, most akkor mi csináljunk. Igen, igen. És aztán kitalálják, hogy átminősítik ezt a körzetet egy másik körzetre, ahol, ahol mégse 130 km-re kell szállítani az üzemanyagot, hanem csak 70-re, és akkor, akkor azt mondják, hogy ez elviseli, kiszámolják, hogy hány benzinkútról van szó, akkor a forgalom is azt mondják, hogy oké, okay, üssekő, És Maximum akkor kevesebb jön, kevesebb pénzt adunk más. Amikor uh, Lázár János uh, Polipnak nevezte. Csányi Sándort, akkor legalább ketten mondták a nagy között, hogy igyon meg egy kávét Csányi Sándorra. Az önvéleménye szerint Tálai Andrásnak senki nem ajánlott, hogy igyon meg egy kávét valakivel, mondván, hogy ezt a helyzetet érdemes lenne talán finomítani. Az, hogy milyen irányba, az nehéz lenne megfogalmazni. Tehát, hogy a pattársak azok megdicsérték, csodálkoztak, nem törődtek vele. Szerintem ő, a, az ő pattársaség a gondolkodtálajút. Hogy... Szerintem megdicsérték. Nem, nem és mi, és, és mit szóljunk ahhoz, hogy aznap, amikor betelefonált, aznap felrobbant, átmenetileg a Mészállós Lőrinc véle is elkezdett lefelé menni, és többen azt kérdezték, hogy én valami jóssal beszélgettem reggel. Pont aznap. <gül> tudom, tudom, de nem akartam ezért visszatelefonálni, meg még másnak is. Ém, nem, nem, nem. Én figyelek, abból élek. Igen. hát néha nekem is lehet szerencsém <gül> azért ezt nem lehet nagyon meg voltak rá jelek, tehát utoló jelek de, de azért ehhez Hát megjegyzések kellene neknél. Jó, tegnap lement nagyjából a lesziről embernek a háromnegyede. Amikor valaki, aki nagyon szoros kapcsolatot tart a sporttal, ezt a Facebook oldalán lehet tapasztalni, azt mondta, hogy akkor először nem is értettem, hanem félreértettem, hogy, hogy mi lesz majd a mai Kostarika elleni mérkőzésen, és hogy milyen kevesen vagy senki nem fog ülni ott, ahol egyébként a szultrák ülnek, akkor én tévedésben voltam, meg kiderült, hogy ez a kárpáti ebrigád, ez nagyjából lefedi ugyanazokat, mint akik a fradi ultrák, nem pontosan, de többé-kevésbé, de azt a jelenlévőkkel kellett tisztázni, ugye két történetnek, ami a fradi, Frenc, a fradi Debrecen mérkőzésen történt, és az, hogy ma hány ultra fog kimenni, semmi köze nincs egymáshoz, és én fogtam a fejem, és azon gondolkodtam, hogy amit addig előadtam, az ennyire eredménytelen volt, és nagyjából azt éltem meg, mint amiről ön beszél, hogy talán még egy embert, és akkor az megerősíti az önt, önt a hitében, de azért ilyen mérvű elcsúszás vélemény és vélemény között évekkel ezelőtt nem volt. Ez Lehet, hogy azt mondták, hogy a megfogalmazás módja sértő, akkor azon az ember vagy változtatott, vagy sem, de az hogy egy és ugyanazon dolog kapcsán mennyire mást gondolnak emberek, ilyen nem volt korábban, és ez az embert nem is elgondolkodtatja, alapvetően nagyon zavarja. Tudja, tudja én ebben a pénzügyi világban dolgozom, általában össze zárva egy 15-20 emberrel, különböző cégeknél, akik, akik azért a, a, a, a, hozzávonok a globális gazdasághoz, egy kicsit a, mindenkinek van nemzet, tudata nekem is van patriotizmusom, de, de megpróbálok um, objektíven nézni a dolgokat, és tíz, tizenvány évvel ezelőtt uh, mindenki úgy gondolta, hogy a nyugdítménztárak begyalulása az egy nagy hiba volt, hogy, uh, tehát kövöbb, nagyjából egy platformon voltunk, és most uh, ebből a húsz emberből mondjuk körülbelül ilyen kette-hárman vagyunk még mindig ott, akik, akik úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy a világnak így kéne működnie, és a másik tizenvalány ember az tényleg átformálódott, és teljesen másképp gondolja. Tehát én látom én azt, hogy, hogy, hogy mindenki, mind, mindenki és nagyon sokan megkérdezik. De azt állítja, hogy ez, ez a gondoltak. Én ezt értem, de azt állítja, hogy ezt nem állítja a tévedés minimális kockázattá, hogy ez a gondolkodás kizárólag erre a 93 ezer kilométerre vonatkozik, mert ha átlépnek a határnak, akkor kénytelenek lesznek megint a régi fejükkel gondolkodni. Persze ez azon is múlik, hogy keletre vagy nyugatra <tos> mennek. Uh, az én, én úgy gondolom hogy tényleg csak erre a, erre a, a magyarok által lakott, kicsit kidővíteném, bevenném Erdét is meg a felvidéket de vagy ez, most csak ránk vonatkozik ez a világ úgy értem, ez olyan mint hogy egy smog, ami rajta ül a de vidéken? De... Uh, igen. igen és nem látunk nagyon messzire csak nagyon közelre látunk Köszönöm szépen. 061-489-0999 és 0636771161, most már más csak máshatt percet Jó reggelt. Jó reggelt kívánom. Azt ugyanígy éreztem én is, amikor a tálányi nyilatkozatot meghallottam, hogy olvastam ezt a bejegyzést. Viszont most leszomlődött egy másik aspektus, és jó, de megkérdezni a jadrást. Mert amilyen, amilyen nyakateket módon fogalmaz, és amennyire én nem ismerem, hogy a molkutak vajon képesek-e helyben árazni, amikor Tálai András azt mondja, hogy beszélt a MOL illetékeseivel, vajon nem az történt, hogy a helyi kultúra tulajdonosát megkereste, és levitte az árakat, csak már olyan szinten képtelen, Ö, nem ö, ezen a... Nagyon tudja, hogy a mol illetékes, ez a mol, aki a kutat bérlé, az nem a mol illetékese. Én, világos, világos, csak annyira, annyira idióta ez a megfogalmazás, hogy, ö, hogy nem én nem, nem tartom kizártnak, hogy nem kellett ehhez ilyen magas szintre menni. Nem, nem, nem tudom mert is mert is mert mert. Látják, egy és ugyanazon dolog, és már a második az abból adódóan, ahogy fogalmaz, sokkal közelebb van a megértéséhez, mint az első, aki azt mondja, hogy abszurdom. Egy harmadik telefonálhoz bevárok, és utána felhívom az elsőont. Ez ígyben van egy harmadik telefonáló? Jó reggelt! Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, szerintem a franchise tulajdonosnak, tehát a kútbérlőjének nem fér bele az árvésébe ilyen mértékű árváltoztatás. És tulajdonképpen itt a, nem csak a, a, MOL, a MOL vitt le az árat, hanem tulajdonképpen a konkurens kúthálózatokat, vagy egyedik kis kutakat is belekényszerít egy, egy olyan árversenybe, illetve nem is árversenybe, hanem árdiktátumba. Ami, ami rettenetes veszteséget okoz nekik. Tehát lehet, hogy ez a Molnál belefér a nagy cégnél ez a jelentős változtatás, de a, a TS benzinkutakból kialakított egyéni kutaknak nem fél azokat csődbe fogja vinni. Hiszen ő nekik egymáshoz kell az áraikat alakítani, mert különben piacot vesztenek. Köszönöm szépen a telefonát. Mi Soha sem tudom, hogy az első van, az elnél van, vagy az estnél. Szerintem az elnél lesz. <tos> <tos> <tos> So the Arról beszélgettem a néppel, hogy vajon mit fogsz majd mondani arra a hírre, ha hallgattál, akkor tudod, ha nem, akkor most fogsz szembesülni vele. Nem, most értem haza, jó reggel kívánok neked is, és a rádió hallgatóknak is. Muszásból? Nem, nem, nem, most kim voltam, megnéztem a szőrőt, úgyhogy tudod, hajnal van és ilyenkor, amit lehet, megnézek, holnap megyek azt akarom tőled kérdezni, akkor ezt később kérdezem. Ezt múltkor bennem maradt, hogy de ez egy eléggé átfogó kérdés, tehát nem biztos, hogy ebben a formában te ezt most reggel meg akarod válaszolni. Hogy ugye mindenkinek van egy egyéni útja, amit ő akar, és van egy közösség, amely azt is mutatja, hogy lacikám, mi pártolunk téged ebben, de most erre tolunk, most arra tolunk. Ugye neked alapvetően, amit én ismerek, két éned van. Van egy a gazdasághoz, a mezőgazdasághoz kapcsolódó éned, és van egy a kulturális élethez kapcsolódó éned. Ez ebben a formában többé-kevésbé elfogadható? Igen, igen, és ebben sok átszerés van. Tehát, igen. Na, van már, de, de, hogy, így a is hát. úgy értem, hogy, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy mezőgazdaság, akkor én a mezőgazdaságot is mindig felszólom kultúraként. Én ezt értem, de Azért az más, mint amikor te adott esetben a kulturális életben foglaltál a helyet, vagy a bizottságban voltál. Azt kérdezem tőle... Meg, meg, meg nyilvánvaló János, az én kulturális viszonyom az, az, az alkotói viszony és is, másrészt befogadói viszony is. tehát mondjuk Jó, de más te, te, meg este, A színházba ültem, akkor nyilvánvalóan nem a meccésre gondolkodtam. Oké, okay, de most azt kérdezem tőled, hogy én azt jól érzékelem-e, vagy sem, hogy a pártod Sámura nem mindig teljesen átlátható módon, hol ezt az énedet tolja előre, hol azt az énedet tolja előre, vagy hagyja érvényesülni, és ebben a te mozgásszabadságod korlátozott. Érvén, nagyon éreztem, amikor és akkor ez lesz a választ a kérdésre. Nagyon éreztem, amikor Kövér László a kongresszuson vasárnap a beszédét azzal kezdte, hogy hát igazán nem akart beszélni, még, még előző nap sem, de végül is mondták neki, hogy beszélnie kell, és aztán azt mondta, hogy a Fidesz, egy demokratikus párt, mindenki azt csinálja, amit mondanak neki. Tehát így. Ezen persze jót nevetett a keresztus, és ez egy ilyen pszichológiai értelemben fölszabadító nevetés volt, de hát nyilván van, van is ebben valami, ugyanakkor nem is nagyon lehet más, hogy egy ilyen típusú szervezetet, egy pártot, egy kormányt egyben tartani, tehát ez is érthető. Ezzel válaszoltam a kérdésedre, hát, Tegnap, tegnap volt a, a Vajdasági e, Tartományi Parlamentnek a mezőgazdasági Bizottságával egy együttes ülésünk a Mérzőgazdasági Bizottságunknak, egy nagyon hasznos és jó ülés volt, e, uniós csatlakozástól elkezett a dolog szóba került, mármint felbi uniós csatlakozása, és <kül> még ott várakoztunk, a kezdése, addig. Pásztor István a Vajdasági Parlament elnöke, aki szintén részlet ezen az ülésen, kérdezte tőlem ba, barátja, mert régóta jó viszonyban vagyunk, hogy Laci, te költőként mit keresel ebben a bizottságban? Mivel mondtam, azon túl, hogy tudod István, hogy némi közem van a mezőgazdasághoz, de hát ide vezényeltek, és az ember is van, tehát ezt el kell fogadni, hogy az ember, a, a, az ember, azokat a feladatokat is ellátja, amelyek ahhoz szükségesek, hogy jól működjön a szervezet. Arról volt szó a műsorban, mielőtt te megérkeztél volna hazurra, és én meg a hallgatókkal beszéltem, hogy Tálai Andrásnak a Facebookon volt november 11-én 16 óra 53 perckor egy bejegyzés, hogy állampolgári megkeresésre jártam el a mezőközvesden és térségében tapasztalható üzemanyagárak tekintetében. Ennek a magyarságával is volt probléma, de a folytatással még többen foglalkoztak. egyeztetéseket folytattunk, a Mol illetékes képviselőjével, amelynek eredmény az október 31-i állapothoz képest. Mezőközvesden a a csökkent, közben több helyen hiányzik a veszély, de nem hiszem, hogy ez a legfontosabb jó hír továbbá, hogy előráthatólag a térségi árak kiegyenlítődése folytatódik, és akkor több gazdasággal foglalkozó, tőzsdével foglalkozó ember arról beszélt, hogy a politika hogyan teszi be, nem így fogalmaztak, ezt én mondom, a sáros csizmáját olyan területre, ahova egyébként elvileg nem tehetné be, és miközben a népnek elvileg jót okoz, gyakorlatilag a Bloomberg címlistájára úgy kerülünk, hogy rajtunk röhög a gazdasági világ, mert abszurdumnak találják ezt. Nem pontosan így fogalmaztak, de én ezt most így foglaltam össze. De, uh, az... És én ilyen... azt, azt kérdeztem tőle, hogy vajon mit fog majd mondani az Simon, akkor, amikor én ezt megkérdezem tőle, eltáncol egyetért, vitatkozik vele. Hát most eljött a pillanat, 7 óra 38-kor. Most <sínt> nem táncolok el, de azt mondjak, hogy itt is egy politikus nagyon sok mindenben lobbizik, vagy nem, nem is talán lobbia jó kifejezés, hanem, hanem próbál segíteni, ami nem feltétlenül nem az ő kompetenciája. Én, tudod, még miért a kérdésre válaszolok, jó pár napja figyelem, jó pár mostanában, jó pár heten figyelem azt a politikai vitát, ami részben a parlamentben, részben azon kívül zajlik, Uh, tegnap egyébként, uh, vagy múlt héten csütörtökön a Parlament mezőgazdasági bizottságában, amikor meghallgattuk a százakas miniszterület, uh, akkor, uh, akkor is szóba került. Ez a tűzifa kérdés. Az, hogy Magyarországon jelen pillanatban sok miatt, most nem mondom el, hogy ok miatt, állítólag kevés a tűzifa, és ami a kevés a tüzifa, ezért a tűzifának magasabb az ára, és hogy a kormány tegyen valamit. Mire egyébként a kormány azt válaszolja, hogy neki elsősorban a szociális tűzifával van gondja, vagy egy vagy, vagy feladata. A szociális tűzifának megfelelő pedig eléget kiterveltek az állami erdészetek, ezért azok, akik úgymond rászululók, azok, azok meg tudják kapni, vagy nagyon olcsó meg tudják venni a szociális tűzifát. A többi pedig piaci kérdés, hogyha drágább a tizifa, uh -huh. akkor drágább a tizifa. De ugye ezt sem nagyon tudják így kimondani, mert akkor rögtön azt mondják, hogy hát ugye, és ezt mondja a jobbik ezzel való bennünket, hogy ha volt ez egy csökkentés, és az, az állam bele tudott nyúlni a gáz a villany, és még néhány dolognak az árába, akkor a tüzi árába még nem tud belenyúlni. Én egyébként azt mondom, hogyan is tudna belenyúlni, hiszen nincsen hatósági szolgáltató, és nincsen hatósági ár történetesen, ami családi cégünk, a tavaly 12 tizenkétfektel megyet, és nagyon sok tűzifánk van. Egyébként azt látom, hogy miközben olcsóban adjuk, mint a, a tüzét, e, tehát a környező tüzépek érdekes módon nem tolonganak az emberek, tehát nem látom azt a hihetetlen a sorban állást, sőt, ugye valaki... Jó, de én a... ezt értem, de hol van az analogia? Nem, azt akarom csak mondani, hogy miközben joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért is szól bele egy politikus abba, hogy hogyan néz ki a Molnak az árképzése egy térségben. közben meg a másik oldalon ugyanazt várják a, a politikustól, hogy ugyan szóljon már bele a, a, a tűzifárnak a piaci árába, és egyébként tegyen már valamit a kormány annak érdekében, hogy ne kerüljön ilyen sokba a tűzifár, nem kerüljön kevesebben, mert mi van azokkal, akik nem gázdal fűtenek, hanem fával őket miért nem érinti a csökkentés, miközben a... Érted, a, de, de a, mi, a, mi a hozzászólásod a konkrét történet? Azt szerintem, igazán hogy nem lehet egy általános érvényű mércét meghatározni, ráadásul a MOL, MOL esetében az állami tulajdonosként is ott van, nem tudom, hogy a bandi miképpen járt el, és azt sem tudom, hogy ténylegesen az ő tevékenységének a köszönhetően csökkente az üzemanyagár, de hogyha ha, hogy, ha ez így van, akkor abból nem biztos, hogy a politikus a hülye, tehát ezt tudom mondani. Nem biztos, az azt jelenti, hogy azért egy része lehetséges, hogy mégis. Hiszen felvetődött az, hogy akkor ez más területen is bekövetkezhet, -e, és hát felvetődte a konkurencia. Mondva egy mezőköves, de egyáltalán nem biztos, hogy egyetlen kút van, és akkor mi lesz a többi kutassal? Nekik is lejjebb kell vinni annak érdekében, hogy tőlük is vegyenek-e benzint, vagy az ő tulajdonosokkal is beszélni kell. Szóval, hogy magába a piacba, hogyha a politika beleszól, független attól, hogy abban van állami tulajdon, az mennyire piacbarát és mennyire nem, is ha valaki ilyesmit kérdeznek, azt mondta, hogy hogyan lehet ilyen teljesen életszerűtlen kérdést feltenni. Tehát én azt látom, tudod, Laci, hogy um, szül a feleséged, vagy, vagy császár van. És akkor egyszer csak neked, akinek jogosítványod van bent lenni, nekem, bárki másnak egyszer csak az orvos azt mondja, Simon úr, fiala úr, legyen szíves, menjen ki holott ugyanaz a szülés van csak egyszerűen van egy olyan beavatkozás ami már egy olyan egészségügyi beavatkozás ahol a legközelebbi hozzátartozónak nem vérségileg sincs helye. Én csak ezt tudom neked mondani. Tehát azt tudom neked mondani, hogy az én igazságérzetem ezt mondja és azzal nem tudok vitatkozni János, én megmondom neked őszintén, de erről már szerintem beszéltünk én, én, én tudatos konzervatív vagyok nem, nem nevelkedtem fel egy klasszikus polgári családban, nem kaptam. Ez egy lényeges. Még várja azt akarom, hogy megmondom miért lényeges. Nem kaptam egy még keresztény nevelést. Én, én egy saját fejlődési folyamat eredményeképpen váltam tudatos konzervatívvá. És a tudatos konzervatívban az is benne van, hogy én kifejezetten piatgazdaságpárti vagyok, és azt gondolom, hogy amit lehet, azt egyébként piacra kell bízni. Ugyanakkor hiszek abban is, hogy az államnak van szerepe, és felelőssége a piac kordában tartásában Oké, okay, de mondasz arra a betelefonálóra, aki most nem telefonál be, mert tudja, hogy beszélgetőség és azt írja, hogy a NAV elnöke nem lobbizhat. Igaz. Hát akkor... Tehát van olyan együgyosztálytársra rászólunk. És mit? Mondom, van olyan együgyosztálytársra rászólunk. Örülünk, örömödnek, de ezt nem kéne, hogy folytassad, Bandi. Jelentősége tízes skálán egyesít nem arról van szó, hogy egy tendencia, csak az, hogy, hogy ugyanez járt a fejemben akkor, amikor te Miskolcon, jól mondom, Miskolcon voltál Igen. fórumon, és ugye, te is fix beszélgető partnerem vagy, van magánéleti csatlakozásunk, a navracs is, is fix beszélgető partner, vele is van nagyon ritkán, de van magánéleti csatlakozás. És ha nem is homlok egyenes, de azért érdemben mást mondtok, ugyanarról a soros tervről, amelyről te azt mondod, hogy érdemben befolyásolja az életünket, Navras és Tipor pedig azt mondja, hogy egy olyan narratíva, amit itthon belpolitikai okokból használnak, és amire ő azt tudja mondani, hogy ő azt abban a formában, ahogy itt használják, nem ismeri, és ezáltal lehetővé teszi, hogy párhuzamosan folyjon két folyó, miközben azok elvileg keresztezik egymást. Hát én azért nem egész így látom, szerintem a két narratívának adott esetben lehet átfedése. Tehát az, amit a Tibor mond, hogy, e, hogy ilyen leírva konkrétan az Európai Tanács munkatervében nem szerepel, ez nyilvánvalóan így van, és én szerintem a Tibart meghazuttani ebben a kérdésben már csak azért is abszurd lenne, mert ő jelen pillanatban ő jelen pillanatban a, a Magyarország hivatalos képviselője azon a fogokon <gül> nem, nem, nem Magyarország képviselője, hanem Magyarország delegáltja nem, nem a hazánkat képviselője Én, én... Mégis az egyik osztálytársad lehazárulózza, akkor neked magadban el kell döntened, hogy kinek a pártján állsz. De, de, de nem, bocsánat, ez, ez, ez egy kettős dolog. Egyrészt nem értek egyet azzal, hogy a Tibor ezt a kérdést politikailag kezeli, másrészt nem tudok egy pillanatig sem azonosulni azzal a gondolattal, hogy a Tibort, akit én emberileg egyébként sokat tartok, és... és nem csak emberének, hanem a fölkészültséget és falítását, és sokat tartok. Azt egyik pillanatban a másikra megtagadjuk. Én nem tagadom, meg én a Tibor szeretem, és ezt, ezt vállalom is. Ezt és értem, és hogy... de ugye ez a, ez a, ez a, ez a, ezt a narratívát, ezt ismerem, de alapvetően mi az, amit ő rosszul kezel politikailag? Hát, mint, hogy, mint hogy ő egy szükeben vett politikai családnak is a tagja, Na, és egy olyan politikai családnak a tagja, amelyik azott esetben őt visszavárja, vagy, vagy számít rá, ezért nyilván ennek a politikai családnak a, a szempontjait is figyelembe kell venni, amivel nem azt mondom, hogy, hogy, hogy mondjon olyat, ami egyébként a saját értékrendjével, vagy a, a, a biztosi munkájával kapcsolatos tapasztalataival ellentétes, de nem muszáj mindig mindenről beszélni, tehát erre ezt tudom mondani. Hát azért ebben van némi cinizmus, hadd mondjam el neked, hogy... Nincs ebben ebbe cinizmus, János, és még egyszer mondom, amit a Tibor mond, az minden bizonyul úgy van, hogy az, amit mi a belpolitikai soros tervnek nevezünk, az az Európa Tanásnak a napirendjén ebben a formában nem szerepel. De azért, amit én például elmondtam Miskolcon, a lakossági fórumon, az, azok viszont szigorú tények voltak. Tehát én, és, és én igenis azt gondolom, hogy attól, hogy az Európa Tanácsnak a munkarendjén ez így ebben a formában leírva nem szerepel, attól még ezek igenis olyan kérdések, amelyek alapvetően meghatározzák az életünket, meg Európa jövőjét, sorsát. És én nagyon komolyan gondolom azt, hogy Európának nem érdeke az, hogy, hogy ide ö, ö, évi több millió, több millió szír arra mindenféle polgár, áramoljon be elmérizetlenül. Én ezt így gondolom, ezt én vállalom, és ebből a szempontból én véleményem az találkozik a, a, a pártunknak a, a többségi álláspontjával. Még az is lehetséges, hogy ezt a témakölt lehetne úgy kezelni, hogy abban sokkal nagyobb átfedés legyen az egyetértésben, de, de azt látom, hogy itt olyan démonizálás folyik, amely démonizálásnak én nem vagyok egyébként a célközönsége, de valószínűleg azért, mert belülem van kevesebb. Akikre ez a démonizálás ki van találva, azokra ez hat, és az, aki démonizál, az azt tapasztalja, hogy az, amit el akar érni, azt eléri, és velem pedig nem e, osztja meg azt, hogy egyébként ezt a demonizálást annyira komolyan gondolja el, mint amilyen komolyan folytatja. Most akkor képzeld azt a el, amikor az ember e, politikusként, országgyűlési képviselőként, e, azért mégiscsak már én is ott tűnik jó sok év óta a parlamentben, e, mindeközben apa is, és fölnevelni a gyerekeit, a nagy gyerekem már egyetemista, és mondjuk e, arra próbálja nevelni a gyerekét, hogy önálló, a világot minden jobban megismerő, a, a, a minél jobban bejáró, gondolkodó, értelmes, kritikus, kellően önkritikus ember legyen. És akkor utána a gyermeke szembesíti azzal, hogy végülis is mérjen egyszerű a kommunikáció. És akkor azt kell mondanod, a teát, a te fölnevelt, szeretett és, és mindenképpen értelmes, tudatos polgárnak nevelt gyermeknek, hogy hát kislányom, ennek ennek a kommunikációnak éppen nem te vagy a célközössége. Ez is rendben van. A kérdés az, hogy amivel kapcsolatban az egész történik, az jó-e vagy sem? És ezügyben itt most megállok, mert mert ezt most nem kezdem el részletezni, ez a legfontosabb kérdés egyébként. És hadd mondjak egy zárójeles történetet, ami engem most alapvetően foglalkoztat. Nagyon lassan haladok előre, de te tudod nagyon jól, hogy az én türelmetlenségem az tízes kell, pontosan tízes. Éppen azokban a dolgokban, amiben türelmesnek kéne lennem, mert hogy egyébként a dolgok nem feltétlen olyan gyorsan haladnak, mint ahogy én szeretném, miközben haladnak. Csak én, ugye, mint amikor annak idén el kellett dugni ott a biológia órán a babot, és azt ugye, hogy kelljen ki, meg ott állandóan izzéle. Uh -huh furtam nekövetkeztében, ugye az ujjalmal sose jött fel, mert mindig volt, ott azt az hajtást, ami egyébként kidughatta volna a fejét. Ez pedig konkrétan az, hogy, és ezt csak két mondatba fogom elmondani azikben, ha reflektálsz jó, de nem várom tőled, hogy Egyetlen egy dolog foglalkoztat a Ferencváros Debrecen labdarúgó mérkőzésen való késedés, hogy vajon a Ferencváros vezetése létrehozott -e egy államot az államban, egy szektorban, ahol nem ugyanazok a jogszabályok érvényesülnek, mint azon kívül, és azt nézem, hogy ez hogyan csapódik le az emberek tudatában, vagy a sajtóban, és azon gondolkodom, hogy én látom-e rosszul, vagy sem, de ugye ehhez alapvetően beszélgető partnereket kell. Keresnem, de roppant lassan haladok előre, mert ugyanazok, akik valamilyen szituációt létrehoztak, abban már sokkal kevésbé aktívak, hogy az ügyben meg is nyilvánuljanak. Már pedig úgy tűnik, hogy azokban a szektorokban, ahova visszatérhettek az ultrák, ott más szabályok érvényesülnek, mint azon kívül, és ezt nehéz lesz megmagyarázni kifelé. Azon vifasságjáros, hogy én annyi van foglalkozom meg, nézek szembe, meg érem meg a saját életemben, hogy annyi, ah, ah, ah, ah, ah, ez az ja, egész... Ezt, ezt, ezt, ezt, ezt tudomásra vettem. Azt kérdezem tőle... Igen, azt akarom mondani, hogy ez hát az egész foci világ volt... De ez nem a focival nem, kapcsolatos. Én tudom, de azt, ami a talinokban történik, még akkor is, hogyha a közállapotaink egy súlyos lenyomata is egyben, mint ez, a, ez, a, ez az ominózus dolog, ami történt, Szóval, hogy ezzel én nem nagyon foglalkozom én, én e, tudod, amikor átadták a, hogy hát nem nagyon kell az ember a saját magát égetni, de amikor átadták a, a MTK stadiont, akkor a dengő is meghívta kíváncsi voltam az egésznek a megoldására végigjártam az egész épületet az öltözött az mindent és hogyan sikerült oda bezsúfolni ezt a, ezt a stadiont és a amikor el, elkezdődött volna a meccs, akkor kérdeztem ott a többiek miért van valaki falisták is, vagy zöldfejér sárakat láttam. És mondták, hogy nem a, a faristák, hanem az Aliszabon azok a Aliszabon szúrkoló, és mondtam, hogy tök jó, de mit kerestek itt? És mondták, hogy felük játszik a nyitó ennyire vagyok tájékozott a fotballban. Jó, én csak mondom neked, hogy én ezügyben megyek előre, és aztán, hogy ennek milyen következményei lesznek, valószínűleg semmi, de ezért én azt gondolom, hogy ez nincs jó. Amit tehát még egyszer mondom, egyetlen egy mondatban fogalhat össze, hogy vajon egy klub teremthet-e olyan szabályokat, amelyek csak rá vonatkoznak, és azt külső egyébként olyan szervek, amelyek máshol befolyásolják az életmenetét, nem szólnak bele. Ha részleteiben ismerem a dolgokat, akkor biztosan neked adnék okay. igazából, mert ilyen kérdésekben nem szoktunk vitatkozni, de megmondom őszintén, hogy hogy nem olvastam ezt a sok-sok ciket, ami kapcsolatos. Én nem is azt vártam, hogy ez ügyben megnyilván, csak elmondtam neked, hogy ez például foglalkoztat, és ugye annyiban tartozik a pártcsaládodhoz, hogy az FTC elnöke az a pártigazgató, akivel egyébként hosszasan beszéltem, de egyelőre még a rádiomisoromban nem sikerült becsalnom. Azt kérdezem tőled, hogy azt nekem értenem kéne. Ugye van egy hosszú cikk... Makovec kapcsán a HVG-ben, hogy hogyan lett a Makovec által létrehozott civil egyesületből egy az Alaptörvénybe is beemelt Magyar Művészeti Akadémia, és azt kérdezem tőled, hogy azt nekem értenem kéne-e, hogy ez a Művészeti Akadémia, ez hogyan kap olyan közfeladatokat, amelyeket korábban más állami szervek láttak el, méghozzá úgy, hogy azok időnként megállnak különböző szervezeteknél, mint feladat, és most úgy tűnik, hogy megkapja egy olyan szervezet, amely kicsit annyiban emlékeztet Mészáros Lőrinc, hogy ő is azt mondta, hogy sose gondolta volna azt, hogy neki egyszer szállodai és újságjai lesznek, és hogy a műemlékvédelem is majd a Magyar Művészeti Akadémiához fog tartozni, hogy ezt vajon a Magyar Művészeti Akadémia tudta, erről fogalmam sincs. Csak azt kérdezem tőled, hogy ennek mi a logikája? Konkrétan, amiről beszélünk, hogy a rádi is értsék, a kormány legutóbbi döntés értelmében az örökségvédelmi adatbázis és bizonyos örökségvédelmi feladatok ellátása a Keladmi Akadémiához, mint hogy számomra ez az egész folyamat rendkívül fájdalmas, és bizonyos szempontból örülem kell annak, hogy lázad kirugott, mert így nem volt részem az örökségvédelmi intézményrendszer felszámolásában. Ön 80.30 óta folyamatosan önálló a létező hivatalnak a a megszüntetésében egyetlen egy időszak volt a magyar történetem során, az a rákusi korszak, amikor nem volt önálló intézmény, a Tehát ebben mi nem értettük egyet Lázár járossal. Ez nem titok, ezt Zsupán például részletesen leírta az egyik cikkében a, a heti válaszban. Tehát nem titok, hogy valóságos vita volt Lázár és köztem, amikor én még államtitkár voltam, hogy miközben egyébként értettem azt a szándékot, hogy miért kell bizonyos kormányzati megszüntetni. Miért kell összevonni, miért kell racionalizálni, tehát magyarul ezzel a kormányzati szándékkal, ezzel államtitkárként én azonosultam. Azt gondoltam, hogy ez nem lehet fényíróásszerű, tehát vannak olyan intézmények, amelyek az önállóságát meg kell őrizni, vagy legalábbis meg kell őrizni bizonyos hatósági feladatait egy, egy háttérintézmény keretein belül, és számos háttérintézményt nem szüntetett meg a kormány. Mert a háttérintézmények feladatai innen vagy onnan átkerültek, de azért csak egy háttérintézményi hivatal is hatósági struktúrában ö, ö, ö, olyan hivatali struktúrában működtek, amelyek hatósági feladatokat kell látnak, ezért én azt gondoltam, hogy az örökségvédelem esetében is így kell eljárni, meg kell őrizni az önálló háttérintézmi státuszt. Egyébként a régészettel kapcsolatban ugyanazt gondoltam, hogy ha már most éppen olvastam a napokban ö, egy hosszú cikkport, azt hiszem a Magyar Nemzetben, hogy a, ö, az, amit én létrehoztam, ö, új törvényt ö, a munkatársaimmal és a, a hozzákapcsolódó kapcsolódó részletszabályokat, az, az sem váltak az idő próbáját, mert hogy az a fajta regisztrációs rendszer, amit mi bevezettünk, az mégsem működött jól. De nem igaz, mire működött volna addigra a leváltáson a következő fél évvel e, megváltoztatták a rendeletet, és teljesen abszurd módon a, a piaci szereplőket kizárták. Tehát nem magát az akkreditációs rendszer zárták ki, hanem a, a piaci szereplőket zárták ki a regisztrációs föltárásból. Úgyhogy most akármilyen módon nyújtott be új törvényjavaslatot is, Szemény Én most mondom előre, hogy ez önmagában semmilyen módon nem fogja meggyorsítani a föltárást, ez a probléma csak tovább fog Meg e, megvan rá megoldás, ott volt a törvény minden, minden piaci szereplés az országban szinte valamennyi módon igazgatója azonosult vele nem volt még a rendszerváltozás óta mostanáig olyan konszenzus, mint az akkori jogszabály e, módosítás, illetve az új törvény mögött de mi a logika? Hát én nem, csak azt akarom az egészből kihozni, ez, ez, ez a háttere hogyha innen indulok ki és közben azt mondom, hogy nem tudtam azonosulni Lázár János koncepciójával a, az örökségvédelmi háttérintézény, nevezetesen a Forsterv Központ korábbi, ugye ott is mi is összevontunk, már összevontuk a mi emlékek a, a, a, a állami gondnokságát, illetve összevontuk a kultus örökségvédelmi hivatalt, tehát hogy ennek az összevont nagy szervezetnek a, a főszámolásával én nem értettem egyet, úgyhogy most ehhez képest hogy egy csomó terület gazdátlan lett, és, és, és nem kezelik, és nem foglalkoznak vele ehhez képest, én kifejezetten jónak tartom azt, hogy legalább ennek a csodálatos, és fantasztikus, és óriási nagy nemzeti értéket képviselő műemléki adatbázisnak lesz gazdája. Tehát, hogyha a Művészeti Akadémiához kerül, az még mindig sokkal jobb, mint hogy ott van bedobozolva, kicsomagolatlanul, használatlanul, kezeletlenül. Tehát, Nos, egy olyan rajta... kérdés fogok lehet, hogy benne van az én teljes tájékozatlanságom, de ez nem egy hatósági feladat, vagy a Művészeti Akadémia ez egy hatóság? Nem, nem, nem, nem. Nem, nem. nem kapott semmilyen hatósági jogkört a Művészeti Akadémia. A... A én végigolvastam alaposan a nem akarok most butaságot, csitörtök csütörtökön csütörtököljenek meg a mert tehát végigolvastam alaposan a, a kormányhatározatot. Nyilván nem is lehet hatósági feladatokat. Kormány... De a korábbi hatósági, korábban voltak hatósági feladatok? Tehát, a hatósági feladatok ott vannak most is a miniszterelnökségen illetve a kormányhivataloknál. Magyarul egy és ugyanazon terület több, tehát ugyanaz a terület több intézményhez tartozik. Ennek? De ilyen, ilyen, ilyen számos dolgot mondasz. Tehát most alapvetően az a kérdés mert az élet, a kultúra és az élet más területén is számos hasonló példát tudsz találni, ez önmagában nem baj. Tehát alapvetően az volt a kérdés, hogy a, a műemléki tervdokumentációt, ami egyébként rendkívül fontos egy műemlék felújításánál. Tehát az egy fogt föl, mint egy levétár és köftári anyagot, tervtár, dokumentumtár, műszaki leírások és a többi. Ez egy hatalmas nagy érték. ez egy óriási nagy kultúrtörténeti kincs. De hol van az a szekció, amelyik ehhez érte a Művészeti Akadémián belül? Én ezt úgy fogom föl, hogy ehhez, ehhez egyfajta fenntartói feladatot Jogosítván kapott a Művészeti Akadémia. De nem lesz ezáltal a Művészeti Akadémia, építő... de talán már most az, mint a, a Nagy Gömböc. És egyébként az építőművészeti van ehhez nagyon komoly szakmai háttér is van. Sőt, én inkább azt várnám a Magyar Művészet Akadémia építőművészet tagozatától, hogy olyan építőművészek legyenek a tagjai, mint mondjuk Osztál Ferenc, akivel én együtt dolgoztam, ugye aki egyszerre építész, mérnök és történész, aki, aki ugye a Budai Vár az egyik legfőbb vezetőtervező, vagy aki például tervezte a Várbazár felújítását is két tervezőtársával együtt. Tehát Ilyen művés építészek azok, akiknek ott van a helyük a művészeti Akadémiában, és akik egyébként a, a mi te, te hát a mindennapi forgatói. Nem, ez, ez, ez, ez túl van dimenziónálva, ez a jelenlegi állapothoz képest, ami kialakult a, a foster Központ megszűnését követően, ez egy előrelépés. Tehát ez egy nagyon helyes kormánydöntés nyilvánvalóan, hogyha rajtamulott volna... A jó kormánydöntés még... ahhoz képest, hogy ami az eredeti lépés illeti, azzal maximálisan nem értesz egyet, tehát itt optimalizálták a rosszat. De mint hogy, mint, hogy engem ugye Lázár leváltott és miközben egy, egy szakmai típusú vita is volt, ahol azt gondolom, hogy én képviseltem a szakmai álláspontot, tehát én, én ahhoz képest ez egy, ez egy igen, annak én nem ürültem, tehát én nem értettem egyet a Foster központnak a, a megszüntetésével, de hát amikor megszüntették a Foszter központot, én már rég nem is voltam államtitkár. Azzal Azt ez hogy... egy hallgató, tehát nem saját oldalakkal ékeskedem, hogy te ezt a semmilyen által beterjesztett törvényjavaslatot meg fogod-e szavazni? Még először is nézzük meg, hogy milyen lesz a, a végleges? Uh, uh... Mert egyébként számomra abból a dódor, amit Kövér László mondott, meg fogod szavazni nagy is, igen, igen. De ugye... Ez, ez azt az az a kognitív diszonanciát, amiben ti ott a Fideszben éltek, azt nem, te azt kérdezett tőlem, hogy nekem nem jut e osztályrészül más kognitív diszonancia, akkor csak abban reménykedem, hogy igen, de minőségileg kevésbé. Mennyiségileg igen, minőségileg nem. É. Hát azért tudod, mit elmennék a Fideszbe így a feje a talpára fordítani a Hégelt időnként. Jövő héten folytatjuk, de arra kérlek, hogy ne tedd le, jó? Jó, köszönöm. Egy másodperc türelmet kérek, mert itt nekem el kell igazodnom a számítógépen, és egy kocka... De akkor elköszönök a rádi hallgatóktól. E, szépen, csak nekem még itt valamit izít húzom. Viszont, hallás, csak. Viszont hallásra. <köszönöm> Jó reggelt, lehet. Beszéljük meg, hogy milyen minőségben szólalsz te meg, hiszen egyébként ugye itt a Kejfejancsiban, bár nem feltétlen, hiszen az elsimon is milyen minőségben szólal, meg ugye ami a, ami a Szocialista pártot illeti, ott számtalan próbálkozáson volt, ugye amikor Molnár Gyulát megválasztották pártelnöknek, hol járunk most, ez 2010... Segítsen. Tavaly! Tavaly, akkor jól emlékszem. Igen, tavaly megválasztották, ugye, már Tóbiás Józseffel sem volt olyan kapcsolatom, tehát Tóbiás Józseffel sokat beszélgettem, amikor nem volt pártelnök, amikor pártelnök volt, akkor szerintem egyszer sem beszélgettünk, Molnár Gyura pártelnökként talán egyszer vagy kétszer volt a vendégem, egyszer a nagyon híres zugló tévében, Uh, az egy történelmi műsor volt, mert ott elmesélt, hogy hogyan lesz majd a botka vonal vita, és mint ő is tudod, ez hatalmas nézettséget aratott az RTL klubban. Uh, aztán próbálkoztam a botkával is, hát hogy ott milyen sikert értem mert Ugye még a 2014-es kampány idején uh, sorozatban megszólaltattam őt, amikor azt kérdezte tőlem, hogy nekem, neki mindig meg kellett szólalni, és mondtam, hogy hát én örülnék neki, de abból a lett sorozat. Akkor próbálkoztam a Molnár Zsoltal, aki nagyon határozottan azt mondta, hogy rendelkezésre fog állni, aztán abból az a világán nem lett semmi. És nem mondom, hogy a végén rátfanyalottam hiszen mi egyébként is szoktunk időnként beszélni. Hát meg nagyon ritkán megszoktál szólalni, de most valami olyasmit mondtál, de ezt majd ki fogod javítani, hogy ne az én hogy a szavai mérvényesüljenek, hogy most itt december végéig te beszélni fogsz a magad, a pártod, vagy a földkerekség nevében segíts nekem. Leginkább a magam nevében, de azért természetesen ezt úgy, úgy teszem, hogy én egy mszp képviselő vagyok. Aki egyébként azt tervezi, hogy 2018-ban is azt szeretne lenni. E, így, igen, igen, igen. Esélyek? Erre kiválóak az esélyek, tehát a Szotter és a pártnak lesz egy sikeres raktőja 2018-tól. Mit szóltál te a fegyvertársad leveléhez? Ugye én a múlt héten beszéltem a velezzel, akit én általad ismertem meg, méghozzá úgy, hogy köztetek egy magánéleti kapcsolat is volt. Ugye én az ő vendégszeretét rendszeresen élveztem karácsonykor, és miközben ezt a hallgatókra nem biztos, hogy tartozik, szerinted az ő kiválása most egyvet jelente azzal, hogy ezek a karácsony közeli partik is megszűnnek. Azt nem tudom, hogyha jól emlékszem, akkor talán azt az édesapjával közösen szokta egy karácsony előtt megszervezni. Szerintem azok biztos mennek tovább, úgyhogy attól nem félnék, hogy hogy oda nem tud esetleg elmenni. De nem hanél... is abba miatt kérdezem, hanem hogy, hogy abban szimbolikusan benne lesz-e az, hogy ő szakított a politikával? Azt nem hiszem, hiszen talán nem is a politikával szakított, hogyha jól olvastam a levelet, inkább az országgyűlési képviselőséggel. És ez egy mindenféleképpen kicsit más minőség, vagy más terep, hiszen nagyon sokan politizálnak úgy, hogy nem országgyűlési képviselők, de az MSZP sem országgyűlési képviselő. jelen pillanatban. Tehát ezért én azt gondolom, hogy nem a politikával szakított, hanem sokkal inkább talán ezzel a képviselői léptel. És mennyiben értesz egyet, vagy mennyiben csodálkoztál rá arra, amit egyébként indokként felhozott? Hát nézd, igazából én meglepődtem rajta, tehát nem volt nagyon számomra, legalábbis nem volt előzménye olyan, amit én érzékeltem, hogy láttam volna, hogy egy ilyen kritikusabb hangvételű levél kerül megírásra. Ugye igazából inkább talán az a jó szóra, hogy kicsit meglepődtem azon, ami, ami történt. Én azt gondolom, hogy érdemes kinyitni az optikát, mi régen beszéltünk. Ö, honnan? Tehát honnan lenne érdemes elkezdeni beszélni arról, hogy ma, amikor a szocialista pártról beszélgettünk, azt alapvetően mi határozza meg, ha egyébként az időkeret nem egy perc? Hú, hát ez egy jó, jó kérdés. ugye én azt látom, hogy van egy nagyon-nagyon negatív kép, ami él a, a szocialista pártról a, a médiában, de engem nem érmi, a... nem, most nem van egy tükröződés érdekel, hanem az, hogy te mit gondolsz erről? Tulajdonképpen ez annak a része. Tehát én azt gondolom, hogy a helyzet jóval jobb, mint ami ebből látszik. Az egy másik probléma, hogy ez miért nem sikerül, hogy mondjam, normálisan közvetíteni úgy, ahogy az van a média segítségével a választópolgárok felé. És itt azt mondom, hogy nem csak pusztán tükörről van szó, hanem, hanem sokkal inkább ma már egy, egy percepcióról is, ami a, a szotérista párttal kapcsolatban él. Én azt gondolom, hogy ezt kellene legelőször megváltoztatni, egy kicsit átalakítani, ahhoz, hogy. hogy De akkor időben hova menjünk vissza. Hát nézd, most ezt hogy nagyon dátumhoz kötni. Nem lehet feltétlenül egy dátumhoz. év. évek, egy-két év biztos. De még a demokratikus koalíció kiválása előtt, kiválása ja, időpontjában vagy így. már jobban utána? Nem, nem, én nem most az elmúlt egy-két évben gondolkodok, hogy, vagy, vagy hogy a az alapján határoznám ezt meg. Miből adódhat az, hogy a szocialista párt másként éli meg saját magát, mint ahogy egyébként a kívülállók látják őt? Hát nézd, ebben szerintem alapvetően magunkra lehetünk mérgesek, vagy hogy fogalmazottat, magunkba kell keresni, úgy a hibát, hogy talán nem jók, a, nem is talán, egészen biztosan nem jók a, a sajtókapcsolataink, hát amiről csak itt az imént a felvezetőben beszámoltál, hogy hány kollégámmal próbáltál kapcsolatba lépni és, és interjút kérni, vagy, vagy egyeztetni velük. Talán ez azt mutatja, hogy nem, nem pontosan jól értékelik a médiának a, a szerepét, vagy úgymond inkább a nyilvánosságnak a, a szerepi szempontjából. Az egész világban is, de itt Magyarországon is egy kicsit ilyen, Hát inkább a médiapárti működés az, ami, ami eredményt tud hozni. Tehát ezek a nagy mozgalmi pártok, vagy az ilyen nagyon alulról induló mozgalomszerű formációk, ezek, ezek nem nagyon léteznek Magyarországon. Volt, amikor az MSZP képes volt mozgalmi pártként működni, szerintem ma már nem képes jó pár éve erre a mozgalmi párt létre. Egy médiapártira mindenféleképpen. Ha a a média, média... Pártira, ahol beszélünk, akkor egy másodperc erejéig ugorjunk vissza oda, amiről szívesen, nem szívesen beszélsz, meg lehet megfelelő rész aláhuzandó, nemrég volt a népszabadság megszűnésének egy éves évfordulója, és Rogán Antall nem átallott a legutóbbi Fidesz kongresszuson is egy olyan mondatot mondani, amit itt most nem fogok minősíteni, de kicsit a döglött oroszlámba való belerúgás esete forgott fenn, különös tekintettel arra, hogy Rogán Antal mindeddig azt hiszem óckodott attól, hogy ez egyébként nem baráti, bele nem baráti viszonyban lévő népszavadság megszűnését minősítse. Van-e ez ügyben, ugye sokan mondják azt, hogy a halálos sebet egyébként már az utolsó döfést a kormányzat vitte be közvetve közvetlenül, de hogy a Magyar Szociálista Pártnak egyébként a szabadsajtó alapítvány révén elívülhetetlen érdemei vannak idézőjelesen a népszabadság elveszítésébe. Mit gondolsz erről 13 hónappal az események után? Hát, ha nézhetjük hogyha nagyon őszintén, akkor a fogalmazok azt mondja, ez így nem igaz. És a kérdés, hogy a szikének a az egyik Nem, hát tudnék, hogy sokkal udvariasabb lenne, hogy megkerülöm a kérdést, most így, így fogalmaznék, de én azt gondolom, hogy ez érdemes. Nagyon sokféle cikk jelent akkor, meg róla, meg sokféleképpen írtak erről, meg sokan hirtelen föltűntek, hogy őt önképpen meg akarták menteni ezt az egészet, csak a hülye szocialisták nem hagyták. Ezek azért nem igaz állítások így ebben a, a formában. Ráadásul a, a Szabadsajtó Alapítvány emlékeim szerint már valamikor hát, 14-be tulajdonképpen eladta a népszabadságnak a részvényeit, amit egyébként magában az újságban, az újság vezetésében kimondottan nagy öröm veszte tehát, tehát azt gondolták, hogy azáltal, hogy nincs bent egy párt alapítvány, azáltal könnyebben tudnak találni majd valódi szakmai befektetőt. Gondolom lehetőleg külföldit, legalábbis akkor úgy szóltak a hírek, hogy próbálnak a külföldi befektetőt keresni, és akkor, hogy egy, egy, egy más időszak tud elkezdődni a népszabadság. Életébe, szerintem ez hogy mondjam, Reális ö, várakozás lehetett ö, akkor, hiszen egy, egy párt alapítvának a, a léte az valóban elriaszthat, vagy távol tarthat talán így pontosabb ö, szakmai befektetőket egy, egy orgánumtól. Tehát én azt gondolom, hogy a, a, a számítás, vagy a, vagy a hipotézis az nem volt feltétlenül rossz, csak aztán az lett belőle, ami. Tehát egy olyan befektető jött, amelyikről senki nem tudta, hogy jön vagy, jön, vagy megy, tehát hogy magyarul segíteni akar vagy vagy valami más rejtett célja van neki. Indítól kezdve aztán utána egy másik színre került a, a népszabadságnak a, a történet, amihez már az MSZP-nek semmi köze nem volt. Ha az a kérdésed, vagy ha úgy, fog, úgy értem a kérdésed, hogy amikor a kormányon voltunk, akkor is volt a, a népszabadságban, ugye ez a, a részesedése a szabadsajtólapítványnak, hogy akkor többet lehetett volna tenni mondjuk a mai ellenzéki sajtó létéért vagy konkrétan a népszabadságért, azzal viszont teljesen egyetértek. Mekkora vesztettség a népszabadság elvesztése, illetőleg mennyiben lett a népszabadság 2016-17-ben valami olyasminak a szimbóluma, aminek a, aminek a szimbóluma 2015-ben nem volt. Tehát amikor 2016-ban a népszabadság megszűnése alkalmából, és erre visszatérte 2017-ben Megünnepelték azt, hogy az 56-os forradalom sárba tiprója végre kihelte lelkét és a népszabadság feliratot, ha minden igaza el lehetett vinni a Bécsi útról, a terror háza múzeumba, és amikor a politika sáros vagy fényes. Orrú cipőjét beletörölte abban a népszabadságban, amelyel egyébként 2015-ben olyan problémája nem volt, mint amikor a 2016-os kivéreztetése után megfogalmaztak, ahhoz te, hogy viszonyos különös tekintettel arra, hogy kicsit visszhangtalanul, de azért mégis halkan elmeséltem egy párszor Szigszai Péternek, az ECHO TV vezérigazgatóhelyettesének a múlt héten a magyar időknek adott nyilatkozatát, amiben arról beszélt, hogy most, hogy be fog költözni a közeljövőben a NapTV a haj, a NAP hajdan volt székházába az ECHO TV, ott december elején a pesti srácok közöműködésében le fogják verni az egyik, házról a emblémáját sajtó sajtónyilvánosan vagy legalábbis saját szám, maguk számára, mint egy és azt, mint egy meg magát a beköltözést a média átalakulásnak a befejező aktusaként lehet majd megélni ami vagy a leveréssel lesz egy időben vagy azzal, hogy elfoglalják a Naptévének a székházát, ahol egyébként Acél Endre és Forró Tamás alászta a fideszes politikusokat Hát még azt értem, hogy a naptévére mérgesek, mert valóban hát nem egy fizeszes tévé volt, az egészen biztos. mert nem mondom, akkor az még egy kicsit a hőskor volt, de visszatérve a névszabadságra, én azt gondolom, hogy ez egy politikai taktika volt, vagy egy politikai kommunikációs taktika az az akció, amiről te beszéltél, ugye létezik a, a politikában olyan, hogy, hogy valamit hagyonhallgatunk, meg létezik olyan is, amit, amit tudatosan e, emelünk meg és, és tűzünk zászlóra. Ezt úgy szokták mondani, hogy beleállunk a, a kérdésbe, és valamilyen fontos politikai kérdést csinálunk belőle, vagy szimbólumot e, csinálunk belőle. E, én szerintem a másodikat választották a, a fideszesek, egy ideológiát adtak ahhoz, hogy ők miért szántják be a népszabadságot. szabadságot, pedig azt a népszabadságot, amivel, ahogy te is mondott korábban, nem sok ilyen típusú problémájuk volt huszonval hány éven keresztül. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy tudatos, ugye, ha nézzük, akkor egy teljesen tudatos és erőszakos médiapiaci átalakítás zajlik most már 2010 óta Magyarországon. Ennek az első lépés a médiatörvény volt, aztán a második lépés, hogy egy folyamat, az pedig az a mai napig tart ami ezeket a felvásárlásokat, vagy éppen befásárlásokat és, és megszüntetéseket eredményezi, a bulvár kezdve a megyei napilapokon át, egészen odáig, hogy most már ugye csak kettő politikai napilap van, a, a, vagy pontosabban három, e, ugye a magyar idők, a magyar nemzet és a, a népszava. Ebből ugye ez most a magyar nemzetet a, nagy... Van még a magyar hírlap is. Hát igen, bocsánat. Csak ezek olyan alacsony példányszámban jelennek meg, tehát egy pár ezer-öt ezer példányban, hogy ezért hogy olvasót kevesebbet ér el. Politikai hatásuk van természetesen, de mindezek közül kiemelkedett messze-messze a, a népszabadság. Tehát mind olvasottságban, mind eladott példányszámban hiába csökkent a népszabadság, is évről évre az eladott példányainak a száma, de mégis az a, a, a meghatározó politikai napilap volt. És ugye volt ott egy olyan szerkesztőség, egy olyan szellemi közösség, ami, amire tényleg igazolt, hogy a, hogy a részek egész az több, mint külön-külön. Mint Tehát magyarul az a csapat, amelyik ott tevékenykedett, az bizony nem csak külön-külön volt kiváló újságíró, de, de ha összeadódottak, akkor talán még nagyobb. Tehát egy valódi szinergikus hatást tudtak elérni. És valószínűleg ez is volt a cél, hogy ezt a, ezt a csapatot megtörjék, szétszedjék, és talán ezáltal is egy picit, nem is picit, hanem komoly károkat okozzanak az újságírásnak, és ez azért is fontos, mert lehet mondani, hogy a népszabadság az ellenzéki újság volt, de hát ez abban a fényben nem igaz, hogy amikor mi voltunk kormányon, akkor is közölt ilyen kritikus cikkeket a kormány a kapcsolatban, tehát nem egy szócső volt, vagy nem egy kommunikációs eszköze volt az akkori kormányzatnak, hanem egy bizonyos értékrendet, baloldal értékrendet valló, de egyébként középre pozícióm vagy, vagy sok esetben egy ilyen objektív pozíciót fölvett újság volt a politikát illetően. Az egyébként a kontrollját többé-kevésbé nélkülöző hatalom képe az neked hogyan tetszik? Tehát ahol a gás sokkal jobban működik, mint a fék? Hát nem, Egyetlen nem is nagyon ilyen. biztos, hogy van szükség fékre. Én azt látom, hogy ez így nem igaz, van fék, <coughs> nagyon erős fék van ebben, csak a féket mindig az a személy használja, aki az egész rendszert irányítja, meg a gázt is ő használja, tehát így nem csak arról van szó, hogy a fékek ellensúlyok rendszere eltűnt, ez a, objektíve igaz, de a rendszer úgy alakult át, hogy tulajdonképpen egy rendszer tudja, egy, egy, hogy mondjam, egy személyhez kötődő rendszer, vagy egy párthoz kötődő rendszer képes befolyásolni ezt az egészet, ha már maradunk ennél az autós hasonlatnál, akkor <coughs> nagyjából ők döntik el, hogy mikor indulnak el, mikor állnak meg, és hogy milyen sebességgel mennek, és hol végeznek holna meg a gázolépnek, lépnek, és mondjuk ütnek el embereket adott. Te, te a magad helyét vagy a pártot helyét de személyesen szoktunk beszélgetni, tehát a párt legyen a második. Te a magad helyét ebben a politikai rendszerben, ebben az egész mechanizmusban el tudod helyezni? Így, így nem nagyon lehet rá válaszolni, mert e, ugye minden képviselő letette az esküt az alapokmányra, ugye, mint a Fidesz-hozatért, amire mi nem értettünk egyet, tehát hogyha akarjuk a kökenezisra, amit onnét kell kezdeni, és akkor persze rögtön lehet egymással ellentétes állításokat tenni. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy ellenzéki párt sem aszisztál ehhez, mindegyiknek az a célja, hogy ezt a rendszert átalakítsa, megtörje és egy demokratikus, európai, modern Magyarországot építsen fel, ami, ami újra köztársaság. Azt és meg tudod mondani, hogy ennek a rendszernek rossz a kérdés, de régen beszélgettünk És ezért ilyen nagy izéket kérdezek, hogy ennek a mostani rendszernek mi a lényeg? Szerintem a pénz. Én, én azt gondolom, hogy a Fidesz az egy vállalkozás, az egy cég. Vannak részvényesek, ebből kevés van, kevés részvényes van, amikor a részvényesek tulajdonosok tehát összevesznek egymással, lázza a Simicska Orbán viszont, és az egyik részvényes, az egyik tulajdonost, amikor kiszorítja a másik tulajdonos a cég nem csak vezetéséből, hanem, hanem a tulajdoni struktúrából is, úgy látom, hogy... A pénz, sok... ugye azt szokták mondani, hogy a soha nem elég, vagy, vagy ezt most hogyan tekintsek így a pénz? Én ezt néhány úgy látom, hogy már lassan egy ilyen verseny válik, hogy tehát a pénz megszerzése, nek a képessége és a nagyságrendje az egy kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor nem is tudom, méregetik a férfiak egymásnak a férfiasságát, hogy kinek hozzak. És ennek Tehát, van határa? Öncél. A férfiasságnak van határa, mert azt a természet Hát ennek de... egyörőre nincs. Egyörőre nincs, de pont az a lényege, hogy ennek a határt mindig egy demokratikus választáson elért kudarc tudja meghozni, hiszen akkor ez az egész rendszer összeomlít. Ha igazad van abban, amit mondasz, az a pénz egyébként rossz a kérdés, de nem lehet jobban föltenni. Ha az ország lakosságát nézzük, akkor én azt jól érzékelem, hogy az ország lakosságának tört részéhez, tehát egészen kis számhoz jut el? Mami. Hát az a pénz, amiről mi beszélünk, ugye a kérdés két részből áll, hogyha igaz az, hogy ez a pénz kevés embernél kumulálódik, akkor egyébként mindazok, akik ezen kívürekednek, az ő szimpátiájuk a gazdagok iránt miért nagyobb, mint azok iránt? Ja, akik azt, nem, hogy... nem, nem így értettem, úgy értettem, hogy a politikai döntések mögött való mindig meghúzódik a, a filérgazdasági érdeke, hogy most. Én ezt így, értem, tehát az valahol landol az, az a pénz. Hol igen, fogalmaztam a kérdés, igen, egy nomenklatúránál, vagy egy klientúránál biztos, biztos hogy landol. Csak azért azt, azt azért érteni kell, vagy akkor azt nem fogalmaztam teljesen pontosan, hogy Szóval ez ügyesen van ez csomagolva. Tehát amikor, csak mondok egy példát, hogy Figyelem. amikor azt látjuk, hogy minden napok korrupció, hogy a Mészáros lőrincek, meg a, meg a Garancsik, meg az Endi Vajnák, ezek ugye újabb és újabb üzleti lehetőségekhez jutnak, <kül> akkor azért ezt mindig becsomagolja a Fidesz egy nagyobb morális célba. Talán a műnyei értett, itt most nemzeti tőkés osztályt építenek, Ja most, ugye, ezzel, hogy ők azt mondják, hogy nemzeti tőkés osztályt építenek, és ne, hogy már multinacionálisok, meg a bankok vigyék el a pénzt Magyarországról, ezzel tulajdonképpen a Fideszes szavazóknak a fejébe megpróbálják feloldani a, az úgynevezett kognitív diszonanciát, mert De egy ha, pillanat, ha, igen, igen. Okay. Nem csak egy mondod, hogy, hogy ugye, mert senki nem szervező, hogy ellopják a pénzét, úgy, mint közpénzt. Ezért kell valami magyarázatot adni rá, mert mindenki látja, hogy lopják a közpénzt. Na most, erre az a magyarázat, hogy. És ezáltal próbálják mindig egy parovánt, vagy próbálnak mindig egy parovánt építeni a, a gazdaságban. Oké, ugyanazt kérdezem, tehát értem, amit mondasz, de hogyha a lángos sütőre rá van ér, vagy nemzeti lángos sütő, és azt mondják, hogy ezen nagyon sokat dolgoztunk, és sok pénzt öltünk bele, akkor mégis azt mondja a nép, hogy elnézést, de ez ugyanaz, mint ami tavaly állt itt a Strandon, csak akkor nem állt rajta az, hogy nemzeti lángos sütő. De a nép ilyen Igen, csak, jobb, átverhető. Csak, hogy az analogiát vigyük tovább, vannak, akiknek ez számít, hogy nemzeti van ráírva, és nem az, hogy kozmopoliti, vagy nem az, hogy európai, talán ez egy jobb példa. Tehát igen, ez az, amiről szól a, a politikai kommunikáció, vagy rosszabb szó, vagy durrább szó, vagy egy agymosás, egy, egy ami most már tizenvalahány éve megy, hogy bizonyos címkéket, hogyha ráragasztanak bizonyos politikai akciókra, vagy kitalálnak, mondok egy másikat, rendezzünk olimpiát, hát ki az, aki, nem tudom, tízből nyolc ember, hogyha csak azt kérdezik tőle, hogy örülne ön annak, hogy Magyarország olimpiát rendezne. Hát erre szerintem tízből en azt mondják, hogy igen, aztán persze, amikor a költségek egyévek szóba kerülnek, akkor ez, ez csökken. Na de hát itt is volt egy olimpiai pályázat, beleölték egy több milliárd forint közpénzt, Szerintem pontosan tudták, hogy nem fog Magyarország nyerni olimpiai rendezési jogot akkor sem, hogyha végment volna a pályázat ez egy jó paraván volt megint, hogy ennek örvén el lehet költeni rengeteg sok közpén. Tegy, tegyünk ide egy pontos veszőt, ugyanerről beszélünk, csak azt kérdezem, hogy ez itt most a politikailag korrekt, vagy minek a része, ugye te néhány nappal ezelőtt azt mondtad, két hete, hogy az MSZP arról szólítja fel a kormányt, hogy a következő választásokig függ fel a nagyköveti kinevezéseket. Én ezt úgy feltételezem, hogy van egy szokásjog arra a nézvést, hogy egy kormány mandátuma el, lejárta előtt mennyi idővel Um, Mire a jó szó, elegáns vagy korrekt kinevezni valakit, és mi az, amire azt mondják, hogy meg lehet tenni, de ahhoz várják be a választási győzelmet. Ez egy többé-kevésbé jó fordítás? Abszolút, abszolút. Ezt, mint kiderült, nem fogadta meg a kormány, talán tegnap volt a külügyi bizottságban a meghallgatás, azon nagy valószínűséggel te is ott voltál. Frakciülésünk volt pont ezen, nem voltam ott, de négy nagykövetet hallgattak meg. Például az egyik a külügyminiszter egyik mostani helyettes államtitkárnak itt. Ami egy érdekes, hogy most már három helyettes államtitkárát küldi a, a, a Fidesz külföldre a jövő évben. E, tehát nagyon az is érdekes, hogy ezek nem most mennek ki, ezek a nagykövetek egyébként ebben az évben még, hanem az ő kihelyezésük egyébként a választások utáni időszaktól kezdődik tipikusan, vagy kezdődne tipikusan, ugye június, tehát a nyár vagy éppen a, az ősz kezdetétől. Tehát nagyon semmi nem indokolja hogy ne várhassanak egy kicsit, és egyébként itt mi nem kértünk, vagy nem, én nem kértem ebben más, mint amit a Fidesz kért tőlünk 2010-ben, akkor egy hasonló közleményt adott ki Német Zsolt, akkori most a Kügyi Bizottság Fideszes elnöke, amiben azt mondta, hogy hát bizonyos nagyköveti kinevezéseket ők már nem tekintik legitimnek, és ezért ők nem tudnak semmit se garantálni. Miközben azok olyan nagyköveti kihelyezések voltak, amelyek akkor azonnal megtörténtek, azt hiszem kettő-három ilyen volt. Most pedig, hogyha jól emlékszem, ez volt a mostani bizottságülés, a nyolcadik nagykövet, akinek a kinevezése azt tulajdonképpen a választások után fog kezdődni, vagy a pozíciójuknak az elfoglalása az a választások után kezdik, tehát valóban ez nem elegáns, nem normális, nem megszokott. ez sok mindenféleképpen lehetne ezt Annak idején a szociálista párt megfogadta azt, amit a német ott e, Igen, hát ott sokkal kisebb lépték volt, akkor nagyjából egy olyan személy volt, aki, aki szerintem, vagy pontosabban kettő, aki zavarta a Fideszt, az egyik a talán, ha jól emlészel, miniszterelnök egyik főtanácsodai volt, ilyen külpolitikai témakörökben és talán a másik a külügyminisztériumnak a közigazgatási államtitkára, akik elfoglaltak egy állomás helyet. Természetesen mind a kettőt menetrendszerűen hívta haza az Orbán kormánya, hogy hatalomra került. Azt kérdezem tőled, hogy ma... <gül> Léget kérdezlek bet vagy része, nyilvánvaló a Socialistapártnak. 2010. Van egy ilyen visszaszámláló a Magyar Szocialista Pártnak. 2010, van egy visszaszámláló a Magyar Pártnak a honlapján az egyértelmű, hogy mikor lesznek a választásokat? Írom? Hát én azt gondolom, hogy az eddigi gyakorlatot figyelembe véve a lehető, tehát a legelső lehetséges dátumra fogja kiírni a ennek a, a, a választásokat. Tehát ezért tulajdonképpen az átlagis nyolc, hiszem az, ami szerepel ott a, a honlapon. Meg hát úgy vagyunk vele, hogy jobb arra készülni, hogy minél korábban van, mert akkor nem érhet bennünket meglepetés, és hogyha most egy hétek, két hétek később van, akkor annyivel több lehetőségünk van kampányolni. Ma mi a cél a győzelem vagy a Fidesz győzelmének a, a kétharmadnak az elkerülése? Hát ennek a rendszernek az elzavarása teljesen egyértelmű. És ez mennyire reális? Hát nézd, ezt, hogyha ma kérdezed, akkor kevésbé reális, hogyha ezt két hónap múlva kérdezed, vagy három hónap múlva, akkor nagyon remélem, hogy más választ tudok ráadni. Ugye jelen pillanatban tárgyalási folyamatban vagyunk a DK-val, hogy milyen választási együttműködésben induljunk neki a következő választásoknak. Ez az én fejemben nagy mértékben meghatározza azt, hogy az esély mekkora erre. Én azt gondolom, hogy közös miniszterelnök jelölt, közös lista és közös jelöltek ez a leg erősebb kombináció, leginkább szavazatot maximalizáló kombináció jelen pillanatban a DK-val való együttműködésre, meg sok minden technikai ok miatt is azt gondolom, hogy ez a, ez a legjobb megoldás. Ebben a 106 körzet tekintetében van egy, egy talán egy konszenzus, ezt lehet mondani a DK-val, hiszen azokról a körzetekről így, így is, meg kell állapodni, akármelyik verzió lesz a végeredmény. Jelen pillanatban abban nem értünk egyet látható módon a, a DK-val, hogy ők egy külön listás megoldás is üdvözítőnek tartanak. Nem kizárt, az is egy lehetőség, de én, ha engem kérdezze személyesen, én, én jobban bízok a közös listában. Te tagja vagy ennek a delegációnak? Nem, nem, nem, nem. Csak kívülről uh, szemlélem. Mit kívülső szemlélőt egy hét múlva ugyanilyenkor? Abszolút, abszolút örömmel, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nincs, nincs mit. Nagyon szépen köszönöm én is. Mesterházi illet, hallották. Az elhangzottakkal kapcsolatban, de tulajdonképpen ugye én szoktam megszólni az elmúlt időben a népet, amikor már nincs itt a nyilatkozó, és aztán hozzászólni, amikor már nincs itt az illető, aki védhetné magát, vagy nem kell védeni a saját magát, hanem csak vitába szállna az aki betelefonál, magyarul bármilyen ügyben szívesen veszem a telefonálnak. 061 489 0999 és 036 1161 Jó reggelt. Jó reggelt. Haló jó reggelt. Hegyi Zsolt vagyok. A következő miatt telefonálok, hallgattam az első monos beszélgetést is, és most a mesterházit, és bennem fölmerült egy kérdés, ami, amit egy kicsit lehet, hogy nehezen fogok tudni megfogalmazni. Én kivárom! szuper Itt egyetlen egy dolgot engedje meg előtte, hogy megkérdezzek ön a látszótér alapítvány? én, igen akkor azt legyen szíves megmondani mert nem akartam belefolyni ha nem akar rá válaszolni, akkor ne tegyed de ön milyen ismerettségben rokoni kapcsolatban volt Balla Demeterrel? én vagyok az életműnek a kezelője én vagyok, a, van egy tartási vagy volt egy tartási szerződés is egyébként 29 éve a mesterem volt és euh, akkor ismerkedtünk meg, és akkor azóta dolgoztunk mi együtt. Tehát ez e a kapcsolat. Elnézést csak szerettem volna, ez egyéni kíváncsiság, remélem, hogy egyébként belefért. Bele, sőt, erről beszélhetünk egyébként is majd, vagy lehet, hogy ez kapcsolódni is fog ahhoz, amit én kérdezni szeretnék. vagyis amit Figyelek, időnk van. A a egyrészt azt gondolom, hogy az a kérdés, ami akár elsimonna, akár a választással szóval tulajdonképpen bármilyen közélettel kapcsolatos kérdés, az szerintem minden emberben ott dől el, hogy mit képzel arról, hogy milyen világban élünk. A kétféle válasz létezhet. Az egyik, hogy ez a világok legjobbik a amúgy mert az én izdésemnek megfelelő. A másik verzió az, hogy, hogy diktatúra van, borzasztó állapotok vannak. És szerintem itt és nincsenek, megállapot... és nincsenek átmenetek? Nincsenek. Nincsenek. Igen? Nem lehetnek átmenetek, mert ez szerintem tehát ezt az egészet, amiben vagyunk, ezt nem lehet szürkének látni. Ez vagy fekete, vagy fehér. Um, Én vitatkoznék írás... önnel, de ahhoz, hogy el tudja mondani, nem vitatkozom. Figyelek. Jó, jó, jó. Um, amik, jó, most olyat kapott, e... amit nem mindenki szokott megkapni. Na figyelek, igen. <gül> igen. A másik kérdés pedig az, hogy hol húzódik és kinek milyen felelősségi körei vannak. A írás tudok felelőssége szokták mondani. Hallgattam az elsimonos beszélgetést, most bocsánat, a saját ízlésemből lesz szó, és elsimonról is egyébként van egy történet vagy egy vélemény, de ezt majd, hogyha aktuálisan ott tartunk elmondom. És megütötte a fülem két rész ebből a beszélgetésből. Az egyik, hogy ha jól emlékszem, hogy úszásból jöttél, a másik meg valamilyen személyes kapcsolatnak az említése. Na most, szóval bennem az merült föl, hogy az elsimon az most egy megmondó ember. Tehát, hogy hogy lett az elsimon ebben a kánonban tényező? Hogy lett az az ember, aki az illetékes eltárs? Most azon kívül, hogy benne van a telefonfőnyben. Mert hát én azt gondolom, hogy az a mi felelősségünk, akik mondjuk bármilyen szinten a médiában megjelenünk, vagy, vagy bármilyen szinten ezt mondjuk az átlag ember felé artikuláljuk, hogy kit, hova emelünk be. Ebben önnek tökéletesen igaza van teljes mértékben, akkor egy percet hagyd mondjak erről. Ugye arról van szó, de tökéletesen igaza van, tehát nem fog vitatkozni önnel, Uh, ugye arról van szó, hogy én ülök az árbóckosárban, és ezt most kiegészítem valamivel, ugye ez egy nagy hajó, uh, és szomszédhajókon, vagy az én hajómon is, az Orban, amit én már nem látok pontosan, ott is valaminek okán azt mondom, hogy oké, okay, hegyi, akkor te majd az, aki onnan jelent. Ugye ilyen jelentői <coughs> vannak szép számmal, viszonylag fixen, de, de van benne változás és ugye Nemes Gábort elveszítettem egy nagyon jelentős veszteség, hogyha visszanézzük a történetet elmondható megszerzése és elvesztése is Navracsis Tiborral az együttműködés úgy jött létre, hogy mi 2001-ben ismerkedtünk meg egy tévéműsorban és jóval később Egyszer egy olyan kijelentést tettem, hogyha mi ebben szót tudunk érteni, akkor egyébként hajlandó lenne arra, hogy a két oldal, a bal és a jobb oldal távolságát tekintve, nem is híd de minden esetre, ugye nem, ott konkrétan arról volt szó, hogy a bal és a jobb oldal nem áll egymással szóba, és hogy ezt mi tegyük tönkre, bár ebben a képben nekem kellett volna lenni a baloldalnak, de a Navracsics azt mondta, hogy ezt ebben együtt érti, és beszélgessünk, és ez így maradt. Aztán ugye ez kiegészült 2000 után közvetlenül a pártelnökökkel, az egy nagyon egyszerű szituáció volt, ugye a Kunce Kovács László, bár ugye a kör, közel sem volt teljes, mert ugye a, a Fideszből ez már nem működött, és az md ből is a Csapodi Miklóssal beszélgettem, és nem a párt elnökével, tehát ott már ugye olyan kompromisszum volt, hogy ez egy megfelelő kifejezés, hogy ki az, aki egyébként hadrafogható és minden héten hajlandó válaszolni, Ebben nagyon jelentős változások álltak be, de hogy pontosan oda jussunk el, amit ön említett, ugye e, Elsimon László úgy került a képbe, hogy egymást követően tőlem olyan dolgokat idézett, e, idéztek Fidesz-es e, e, nagyágyuk vagy legalábbis karakteres egyéniségek e, Cserpa András és mások, ami nem volt igaz, nem volt hajlandó korábban Cserpalkó és András vitába szállni velem az ügyben, hogy amit a szájamba adott, az nem úgy történt, az elsimon igen, és miután ebben szót értettünk, azt mondtam, hogy nem folytatjuk-e ezt más területen, és aztán folytattuk. Ennek ez volt a története. Értem. De értem azt, amit ön mond, és azt se állíthatnám, hogy ezek a helyek pontosan egészen mértani pontosággal vannak ilyenővel már, mint hajón, vagy más hajókon, vagy más területeken, és hogy ezeknek a személyében nem lehet -e változtatni, tehát erre nem mondom azt, hogy ez változtathatatlan és ideális, ezekkel az emberekkel dolgoztam, de nem mondom, hogy adottság, én választottam őket, vagy ők tették lehetővé, pont ön jön. De Értem, eddig értettem a logikáját. Mert hogy a kérdés bennem azért merült föl, hogy ki mit tesz úgymond vakfoltra. Tehát nekem nagyon megvan az a fotó, ahol az Simon meg az ormán állnak az Simon szőlejében, és rabok állnak uh, sorban, és, és uh, gondozzák úgymond azt a helyet, és őt meg így látogatnak farmerban, és nem tudom, nagyon lazák vagyunk. Ez a kép, ez nagyon belémégett. Ez az újföldes úr, vagy ez az új, nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy, hogy, hogy, hogy képződött egy olyan szituáció, ahol természetesnek kell lennünk. Az, hogy ki vannak vezényelve rabok, szőlőt művelni. A, az államtitkát, vagy nem tudom akkor mi volt a pozíciója telkére, te most ezt így próbálom egyszerűsíteni. A, aztán volt ugye ez a barackmagos történet, és mind-mind-mind valamilyen kamuval lett lezárva. Hogy ő volt ez ezzel szembesítve, és mennyire, azt nem tudom. De amikor az a kérdés, hogy a tálai mit csinál, a, a, a, mint navelnök, és hogy leszólhat-e mezőkövesre, vagy nem tudom mi a hely, ahova, a, hogy, hogy legyen olcsóbb a, benzin, a hogy mennyire lehet kompetens mondjuk egy elsimon, és nem azért, mert a terület maga az övéje, vagy nem, hanem emberileg és erkölcsileg mennyire lehet kompetens, és mennyire lehet az ő válaszait bármilyen szinten komolyan venni. Tökéletesen értem azt, amit mond, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy e tekintetben az összes megszólalom erkölcsi bizonyítványát konkrét ügyek kapcsán vissza lehet vonni és, od, ö, vissza, lehet vonni, és vissza lehet nekik adni. Tehát ha belegondol, Abadjén, azon a Gyorsány Ferencel beszélgetek, aki 2006. októberében szemlők kilövető kormánynak volt a miniszterelnöke aki az összödi beszédet elmondta, és aki az összödi beszéd következményeivel évekkel később sem tudott elszámolni egy tízes skálán, tízes mértékben. Egy navracis Tibor, aki belement abba, hogy az akkori NMHH, ha akkor az már az volt elnöke, olyan, jogszabályi, ö, olyan jogszabályi alkotói tevékenységhez jusson, amit ő egyébként nem támogatott, de végül is lenyomta rajta a Fidesz, de közvetve, közvetlenül benne volt az Azeri Baltás gyilkos kiadásában, is függet attól, hogy a kezét fogta egy ember de az ön szemében ez nem mentség. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy én, aki egyébként 2000 októberétől, mint a liberális ítélőszék vezetője híresültem el, azt kell, hogy mondjam, és ez saját magamra is honatkozik, hogy ha azt a mércét veszem figyelembe, tízes kálán, tízes mértékben, amit ön most megfogalmazott, nem marad számomra beszélgető partner. Lehet. A kérdés az, hogy ez, hogy tehát melyik ujját harapja az ember? Nem, itt nem az a kérdés, hogy melyik ujját harapja az ember, hanem megmondom miért ez a kérdés mert hogy a hitelesség szerintem egy fontos szempont még akkor is hogyha ez a civil rádió és nem a kossuth rádió a, de egy dolgot meg kell hogy ér... de nem, nem nem nem én tökéletesen értem azt amit mond de egy szar alak is tud egyébként jó leírást adni arról a tájról amit ő egyébként egy domborzatilag magas lát, fokon lát oh. én ezekkel az emberekkel velük nem kizárólag azért beszélek, mert őket nagyra tartom. Attól, hogy azt mondom, hogy Laci vagy sem, amiben egyébként nyilván valami vitatkozhat, mert abban van egy olyan fraternizálás, amire azt mondja, hogy fiala maga miért tekintel attól, amit én egyébként így gondolom. Hát, akkor most hagyd mondjam, egy, na, ez, egyetlen egy, egy, egy, egy pici kis porszemet hagyd tegyek ide. Akkor, amikor a Nexus önnel alapvetően a habitusából adódóan, nem azért, mert ön ezt kérte volna, de a hallgatók szempontjából is az, a betelefonálókéb is, hogy ők magázzák. És, és nekem például eszembe nem jutna uh, tegeződni, mivel hogy mi élőben nem találkoztunk, tehát erre nincs is okom. De uh, ettől még más műsorvezetőkkel, vagy más szituációban az ember ezt esetleg megengedi magát. Tehát egy, egy ilyen szituációban. Uh, amikor önkörül van egy ilyen helyzet, és ön is általában mindenkit magáz. Nagyon meg kell fontolni szerintem azt, hogy ki az, akivel akkor is, hogyha egyébként tegeződő viszonyban vagyok per magán, akkor is a rádióban nem? Nem, nem, nem ez, ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, és nem formai kérdés. Nincs fiala magánéletben, és fiala a rádióban. Miközben nyilvánvaló, hogyha önnel találkozom négyszemközt, akkor azt akkor emelem a rádiomisoromban, ha helyre felhatalmazást ad. De ha önnel a Vörösmarty téren tegeződöm, akkor a rádióban is tegeződöm. Nincs. Tehát, tehát ez nincs. is lehet egy választás, ez is lehet egy választás, csak... csak uh, hm. Azt értsem meg, hogy nincs két énem. Én amikor egy rendszer működését próbáljuk megérteni, hogy miért olyan, amilyen? Hogy alakult ki ilyenné? És tulajdonképpen azt érzem, nem csak önnél, hogy akár a rádió hallgatót, akár egy, egy interjúhelyzetben, akivel éppen beszélnek mindegy, hogy rádióban vagy tévében, könnyebb számon kérni, hogy ő miért nem tudja, hogy hova áll, vagy hogy miért nem látja, jól át, vagy miért gondol hülyeséget, és miért beszél hülyeséget, magán a civil emberen ezt már számon kérjük, a, akkor szerintem egy, egy sokkal nagyobb felelősségi helyzet az, hogy ebben a szituációban milyen mexust alakítunk ki, és, és megy, mekkora távolságot tartunk. Attól, Ó, ez egy tízes skálán tízesre megvalósul. Azért abban legyen egészen biztos, hogy azok az emberek, akik tegeződve beszélgetnek velem minden héten, azok pontosan érzékelik azt, hogy annak mekkora kockázata van, hogy velem beszélgetnek. Ez a fraternizálás, ez ugyanis nem, azt, nem egy haveri beszélgetés, hanem egy közvetlen beszélgetés, amelyben bármelyik pillanatban kaphat bármelyik fél olyan tust, amely egyébként hosszú távon az ő jövőjét tekintve meghatározó lehet. Az önök szemében, az én személyem egy egyszerűbb dolog, a másik valószínűleg ebből adódóan kevésbé tud gyorsan elvérezni, de pontosan be van mérve mm, milliméter pontossággal az, hogy a velem való beszélgetés milyen kockázattal jár, ezek ugyanis itt nem haveri beszélgetések, hanem nagyon is konkrét ügyek, amelyekben a mondatok akkor is kifejezőek, és magukért beszélnek, ha egyébként az illető úgy teszi le a telefont, hogy ő mindent elkövetett annak érdekében, hogy a mundért védje, attól még a hallgató pontosan le tudja mérni azt, hogy ez a beszélgetés miről szólt és mennyit ér, független attól, hogy azt, amit egyébként szeretett volna konkrétan hallani, abban a formában elhangzott-e vagy sem. Értem. Um, jó, akkor És egy ezt egyébként, egyébként én azért is érzékelem, mert az egész pár családban a hozzám való viszonyulás téma, de nem találtak okot arra, hogy ez megszűnjön. Arról nem beszélve, hogy én tudom, hogy miért ülök itt, hogy ezt, aki ezt hallgatja, az, ezt átlátja, vagy sem és semmi másért nem ülök itt, mint hogyha bennem, nagyon egyszerűen tudom elmondani, van egy virtuális műszerfalam, ahol kigyullad a piros lámpa, és akkor azt mondom önnek, hegyi úr, itt valami nem stimmel, nézzük meg, hogy ez a piros lámpa miért gyullad ki, beleértve, hogy valami kontakthiba van, vagy tényleg zavar van a képezetben. Minden beszélgetésem erről szól. Igen. Az a baj, és sajnos a nyár e tekintetben más, hogy az élet szépségei ugyanilyen mértékben a műsorban nincsenek jelen, ez egy problémakereső és probléma megoldó műsor, miközben az életnek legalább annyi szépsége van, ha nem több, mint amennyi problémája van, de a problémákat én azért szeretném megoldani, hogy aztán a szépségre tudjanak koncentrálni. Az már az én lányom és az én barátnőm problémája, hogy ők tudják, hogy én a probléma megoldás után is problémákat keresek, és nem az élet szépségeiben gyönyörködöm. Hát ez egy ilyen egyéni tertétel, meg a környezetem számára. Ezt abszolút megértem, hát ezt ö, több emberen számom aki, aki megnyilvánul bármilyen fórumon, hogy de miért nem mondasz jókat is. Uh, hát mondjon jókat más, nem arra vagyok. A kérdésére ez a válasz, de. hogy így kerül az árbóckosárba mellén, vagy minden esetre jelentőként az elsimon Jó. A, meg, még egy, egy, egy gondolatot engedjen meg. De meg, ezt elfogadta, a, mint választ? Alapvetően igen. Alapvetően igen, de m, lá, kis csillagot teszek ide. Ugyanis... Uh, van egy olyan érzésem, minthogyha a médiában a megmaradt ellenzéki, nevezik mindegy, hogy milyen, de nem kormánypárti médiában dolgozó emberek, és ebben most nem csak önt értem bele, hanem bárkit, aki, aki bármilyen szinten ad mértéket, vagy adott már valaha, minthogyha már eleve, akár kimondatlanul is, beárazta volna azt, hogy ez a rendszer így marad, és nekünk ebben a rendszerben kell megélni és maradnunk, tehát magyarán örüljünk annak, hogy szóba áll egyáltalán még bármilyen kormánypárti politikus velünk, lehet az szakember vagy sem, lehet az ember vagy sem, de legalább szóba áll. És de ezt ön az én tevékenységemben hol élítettem? Például az, ugye azt beszéltük, hogy nem biztos, hogy az El Simon a, a tökéletes alanya mondjuk egy, egy kérdés megvitatásának, de az El Simon felveszi a telefont, és az El Simon úgy kerül oda, hogy, és, és úgy és abban a nexusban azért kerül oda, mert hogy egy épp aktuális piros lámpa felvillanásnál, ő elérhet, ő Jól beszél, hogy egyébként mindig a tálairól, tálai dolgairól beszélgetnék, az első vonal, de ön tapasztalhat, hogy az első vonal alapvetően, tehát egy tízeskálá minimum hatosra, és akkor alul áraztam. Kulturális és az elmúlt időben mezőgazdasági dolgról beszélek, hiszen ezek tartoztak, illetve ezek tartoznak hozzá. A tálai féle kérdésfeltevések azért. Eh, ahogy ezt Értem. szokták mondani, a többi a... minoritásba tartoznak, tehát nem csináltam belül egy illetékes eltársat. Megpróbálok. Tehát a Fradiféle féle történetet én például azért mondom egyfolytában, hogy azt érzékeljék, hogy ott valami nagyon súlyos felhő van, amivel kapcsolatban mindenkitől elvárnám, hogy megnyilvánuljon, miközben a tegnapi nagyon messzire jött ember bizonyította, hogy a hallgatóim, akiknek én valamit mondtam, a tényanyagnak a tízes skálán kettesen nem vannak a birtokában, és azt a kettes is össze-vissza Uh, jó, Elsimon meg adott egy Dávidi Bolyás választ. Hát egyébként uh, az rend figyelj, azt, de rendben, figyelj, azt is De van, mert, mert ha én, én tőlem most megkérdezné azt, hogy az Elsimon és a mezőgazdaság kapcsolatáról én mit tudok, hát maximum ezt a szőlős fotót tudnám mondani, tehát én sem vagyok benne otthon, erre nem tudok mit mondani, de a kultúrára meg igen. És hogyha a kérdés fölmerül bennem, hogy hogy, hogy kerül, hogy, kerül tehát és hogy kicsoda maga, és hogy kerül oda már, mint az Elsimon, akkor ez például egy elég erős kérdés, hogy hogy lett az első momból világított orrany a kultúra területén. Tehát számomra ez, ez, egy, ez egy rejtély. Uh, lehet, hogy nincs jobb, és a kontraszerekció miatt. De hogy valaki, aki abszolút nincs birtokában annak, hogy objektíven lásson kultúrához tartozó területeket, hogy egyáltalán uh, viszonylag értelmesnek látszó mondatokra ne tudjon vagy ne legyen képes válaszokat adni, Uh, hát ez azért nem a kultúra az, területén azért azt lehet mondani, hogy amit az első arra lehet vitatkozni, de hogy zűrzavaros válaszokat adna uh, irodalmi, képzővészeti területeken, azt azért uh, én nem tapasztaltam. Az lehetséges, hogy amit mond, valaki nem ért egyet, de nem keveri a szezont a faszonnal. Az, hogy egyébként maga a politika miért csinál valakiből, nagy embert, arról ma már lehet látni, azért, hogy aztán legközelebb leváltsa, és valaki más tegyen oda. Én Hoppá Péterben nem látom jobban a kultúra, a szakavatott megmondó emberét, mint az első mondban, és nem tudom, hogy ki lesz a következő. Én nem nagyon tudom, hogy látok-e egyáltalán azon az oldalon olyan embert, aki a kultúra De nem is biztos, hogy jó lenne, hiszen nekünk nem, az, nekünk nem az a dolgunk, hogy összeállítsunk egy nemzeti 11-et. Tehát, ha most elkezdenénk dicsérni a Rockenbauer Zoltánt, aki egyébként egy egészen fantasztikus elme, akkor, akkor mégiscsak itt egy olyan ötletelést folytatnánk, ami nekünk nem dolgunk. Nekünk nem. az a dolgunk, hogy megítéljük a nemzeti 11-et, és nem az a dolgunk, hogy összeállítsuk. Mert, ha össze akarjuk állítani, akkor másodpercek alatt a Szövetségi Kapitány helyébe képzeljük magunkat, aztán belügyminiszterek lesz, és pillanatok alatt le fogunk bonyolítani egy szülést, amihez egyáltalán nem értünk. Ez az egyik legnagyobb felelőssége annak, amit én ma már nem merek minimálisan se megközelíteni. Tudom, hogy hol húzódnak meg a határaim, és azzal az emberrel beszélek, akit a politika megtett valamilyen felelős emberré, és miközben adott esetben lehetséges, hogy vitatkozom az ő alkalmasságával, tényként kell elfogadnom, hogy most ő az, akivel ezügyben beszélgetek, és nem arról beszélgetek, hogy ő miért nem szól valakinek, sose fogom elfelejteni, amikor egyszer a Demszki Gábor azért hivatott magához, hogy nem tudnám -e elintézni, hogy szerepeljen a Friderikus szóban, és mondtam, hogy ezt talán a Friderikussal kéne megbeszélni, és nem vele. Értem. Hogy uh, meséljek valamit? Én pontosan végtő. értem azt, amit ön mond, de az ön érzete ebből a szempontból az én... A, az egy olyan fix dolog, amin az én műsorom szerintem mennyiségileg tud növekedést okozni nem minőségileg. És amit tőlem elvár, azt joggal várja el, de ennél sokkal többet nem tudnék önnek nyújtani. Szeretnék Val én is. Valószínű, valószínű, így van, és elfogadom. Elfogadom. Színezném egy picit a képet. M mondjuk az első mond, képet mind kultúrával foglalkozó emberét, vagy kultúrával foglalkozó potentát. Nem tudom, hogy... hogy Ahogy mondjuk, gondolja. Mondjuk így, valahogy így. A, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy mi a helyzet köz, köztön és ballademetek között, hogy kerülök én az És... Arra kérem, hogy itt van. most álljunk meg, mert nagyjából két perc van a szolgáltatás van. Ugye ez nem egy hívás azonosító izé. Hat kérjen meg arra 9 kilenckor nincsenek hírek, kilenckor pontosan, amikor én megszólok, és azt mondom, hogy habakuk, akkor legyenszer és hívjam vissza, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy Jop. menet közben szakítson meg. Jó? Szuper, Nagyon szépen köszönöm a visszatálásra. A nem távoli viszonthallásra. Most 8 óra 55 perc van, kettő perc. nézzük, hogy van e két perc, <coughs> Ezt már egy párszor elindítottam, de szerintem ez egy két perc ezzel. Nem ez három perc. Rövid zenét keresek. Ha, mondjuk ez az. te ne hoz jövünk Jövünk haza, megindul itt minden felé, ha megérzik az ember szagot, és igénylik a meleget a biztonságot, ez otthon állatkákot, Jó lesz mindjárt. Megyünk felé, odaérünk, a szó, de szép, mi ez, mi ez, kérdezgetnek, engem én meg, mellét fekszek, és onnan mondom, hozzájöttünk, akkor mondják, hát köszöntünk. Az égről a csillagok Vagyunk és hát ez lehozott Minket neked és rám mutatnak, Te megmondod, de rendes volt. Hát ezért volt te nagy fényesség Amire felébredtem elég I'm Miért belevágna a saját fejezetébe, én egy pár dolgot szeretnék önnek elmondani. Nem lesz hosszú. Ma már kevésbé élem meg uh, harci állapotnak a kejfejancsit, korábban, hát korábban állandóan a lét és a nem lét uh, között éltem meg ezt épp úgy, mint egy kapcsolatot. Tehát olyan, hogy konszolidált hétköznap az számomra a számomra kispolgári csökevény volt. Nem mondom, hogy ez most nagyon közel került hozzám, de olyan közel, amilyen közelséget soha nem tudtam feltételezni. Miután engem a lendület a Kejfej során nagyon sokszor elragadott, nem tudom, mióta hallgatja ezt a műsort, nekem nagyon sok lét nem lét kérdésem volt az elmúlt 17 évben, hogy abból mennyi volt reális, azt ne kérdeze, nem tudom. A hompola, aki most a barátnőm korábban azt a szerepet töltötte be bármennyire is furcsa, hogy én jártam valakivel és akkor én azt mondtam, hogy most történt valami, és akkor mi már holnap egy pár leszünk és akkor azt mondta Kriszt, hogy ezt nem kell ennyire komolyan venni, máskor meg azt mondtam hogy emiatt szakítani fognak velem, és arra is azt mondta, hogy nem kell ennyire komolyan venni Úgy gyakorlatilag a pszicháterhez való eljárás is annak okán volt, hogy a dolgokat el tudjam helyezni a maguk helyén. Gyerekkoromban rossz helyre került egy csomó felkiáltójel kérdőjel pont, és az elmúlt egy 40 évben semmi más nem tettem, mint hogy ezeknek próbáltam permanensen megtalálni a helyét, mert állandóan új kérdőjelek felkiáltójel pontos, pontok kettős pontok voltak, és mire megtaláltam az egyik helyét, addigra jött egy új, és ezt megint rossz helyen helyeztem el. Ezt a hallgatóim zöm, akikkel azt, hogy nem értették, nem szerettek engem, vagy sokszor nem értettek velem egyet a pszichiáterhez járás számukra, az elmebetegségnek volt a szinonimája, és én egy bizonyos idő után fel is adtam, nem értették azt, hogy ez egy egészen másfajta tevékenység. Ebben a folyamatban nekem mindig voltak hívva, nem hívva segítőim. És voltak olyan emberek, akik el akartak engem beszélteni. Amikor az az úgynevezett szikretben botrány volt, amit máig nem értenek jól a hallgatók, hogy én azt miért említem, akkor én pontosan tudtam azt, hogy mi bekerültem, annak a jelentőségét messze túlértékeltem, bár nagyon sokat nem tévedtem, de az a felháborodás, ami bennem volt, az összes politikai szereplőhöz elvitt engem, és azt mondtam nekik, hogy amennyiben engem ezen történet okán politikai okokból beáldoznak, én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ellehetetlenítsem őket a pártjukkal együtt, és csak azért nem tekintettek rám úgy, mint egy hülyére, mert korábban látták, ha azt, amit mondtam, arra nem is vagyok képes, de nagyon sok mindenre vagyok képes, amire egyébként a média képviselői nem, egész egyszeren atipikus létezésen folytán, és nem küldtek el a francba, nem biztos, hogy nagyon komolyan vettek, de miután a kénytelen voltam megismerkedni, mert lerázhatatlan voltam. A maguk módján mindenki a szövetséges emlé vált, és ebben az értelemben az is szövetséges volt, aki már nem akarta azt a gyors halálomat, amit egyébként korábban lehetővé tett volna azáltal, hogy a történetről nem tudott. Én elhiszem azt, hogy ez itt most első elmondással kicsit bonyolult, bár szerintem, aki engem hallgat, többé-kevésbé érti azt, amiről beszélek. De valójában anélkül, hogy én hittérítő lennék, mert nem vagyok hittérítő. Előbb-utóbb az igazság oldalára én mindenkit meg akarok téríteni, és e tekintetben nincs különbség pártok és politikusok között, de nincs különbség hallgató és hallgató között sem. Az, amit én a saját Facebook közösségemmel folytatok, amely nem az én Facebook közösségem, hanem a műsoramé. Egy olyan küzdelmet folytatok, amiben egész egyszerűen naponta vagyok képes véres küzdelmet folytatni annak érdekében, hogy az a beszélgetés, amit önnel folytatok adott esetben, az semmilyen vonatkozásban nem azonos azzal, mint aki a műsor elején betelefonált és olyan indokokat hozott fel az első simon nem szerepeltetése kapcsán, amely alakilag ugyanaz, mint amit ön mond, tartalmilag azonban a bokájáig nem ér a kettőnk beszélgetésének, és látom azt, hogy sikereket érek el, átmeneti sikereket, és aztán megint elkezdhetem kirakni a kettős pontokat, kérdőjeleket, és én valójában képes lennék, valószínűleg egy osztálya azért nem tudnék foglalkozni, mert vagy csak a legjobbakkal foglalkoznék, vagy állandóan mindenkit fel akarnék zárkoztatni, és ezáltal valójában az, a, az az ütem, amit el kell érni azáltal, hogy 2016. szeptemberétől 2017. májusáig való elki ne érni a tananyagban, hát az egyáltalán nem működne. Ennek következtében aztán ilyen platoni szabadiskolát művelek, ahol a néhány ember, aki hajlandó járkál belem az erdőben, és én közben különböző dolgok kapcsán mesélek. De az, hogy abban lévő személyekhez való viszonyom semmilyen vonatkozásban nem statikus, arról önnek nincsen kép. És ezzel kapcsolatban két történetet nem Isten igazából nagyon részletezve szeretnék elmesélni. A az egyik egy olyan beszélgetés, ahol valaki engem elveszejteni akart egy a rádió műsorom szempontjából jelentős figura, akit itt nem szeretnék jobban megnevezni, és az elsimon, aki szeretett volna rám szerepelni, és egy hosszú beszélgetés volt, ahol rájöttem arra, hogy az elsimon, hogy ragaszkodik az én műsoromban való szereplésed és ezt azzal, aki egyébként ez ügyben tudott volna lehetetleníteni, mit tett, és egy milyen fantasztikus kiállásnak és milyen fantasztikus beszélgetésnek voltam én ott, az alanyatár és a közvetítője. Erről sokkal többet nem tudok mondani, de az egy egészen fantasztikus élmény volt, és arról sincsen önnek képe, hogy adott esetben más fideszes politikusokkal beszélgetve hogyan szembesítettem én négy szem közt az első mondt azzal, amit ön mondott, azzal, hogy nekem ilyen kompetenciám nincs, csak szeretném, hogyha tisztában van, lenne azzal, hogy róla milyen kép alakul ki, és hogy vajon ez mennyire igaz, és ha igaz, akkor neki ezügyben nem kéne e, bármin is változtatnia. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azok a kapcsolatok, amelyeket én ebben a műsorban létrehoztam az éterben, azokat valamelyest az éteren kívül is próbáltam ápolni, hozzátéve, hogy ezek egyébként nem itt és nem teherbíró kapcsolatok rádió belül élnek azon kívül való terhelhetőség pedig ramnyi, de ezzel együtt létező. Értem. A... Míg vártam a... a... úgy gondolta arra, hogy a... <gül> 9 óra legyen, gondolkodtam azon, hogy mennyire vagyok korrekt akkor, amikor ön számon kérek bármit, amit lehet, hogy azon... De bármi számon kérhet. Persze, csak hogy jó, bennem van egy ilyen kell, hogy ha én magam valamit nem tudok megugrani, akkor azt a másikon se biztos, hogy jó, hogyha számon kérem. És ezen elgondolkodtam, hogy én magam meg tudnám-e vajon ugrani azt, amit én most elvártam volna, vagy ami, ami úgymond bökte a csődömet. Um, és nem vagyok benne biztos, hogy én ennek megszerelnék. Ettől függetlenül uh, hallgattam a beszélgetést, és ott megakadt nálam a tű. Uh, tulajdonképpen nagyjából egyébként erről van szó, és ennyiről. Aztán, hogy ez... Uh, ebben a vertikumban, amit most említett, ez hol helyezkedik, én ezt abszolút elfogadom, mint betájolást, tehát, hogy ezzel nincs is probléma. Amivel van, és amihez... amihez Jó, tölgyem, csak arra fölmondtam önnek, hogy ezek nem statikus kapcsolatok. Értem. Tehát amivel problémám van, és amit, amit tartok, és amire azt mondtam, hogy az írás tudok felelőssége, hogy amivel zártam is azt a fejezetet, hogy, hogy azt érzékenem, hogy minthogyha kegy lenne az, vagyis hát kegyként adják, hogy egyáltalán szóba állnak velünk, és, és egyáltalán bármit, bármit hajlandóak kommunikálni, azon kívül, ami a propaganda. Na most, és minthogyha ennek mi ilyen, ilyen fülünket behúzva örülnénk, most sarkitok, de, de, de valami ilyesmit érzek. Um, és ígértem azt, hogy mesélek egy történetet, lehet, hogy nem is egy történet lesz, de egyet mindenféleképp. Mert hogy én most egy dilemma helyzetben vagyok, a, amit a Demeter élt, addig az ő szabályai működtek, vele kapcsolatban is, és az életművével kapcsolatban is, és ezt most nekem, ha tetszik, ha nem át kell lennem. És, és nyilván van egy bizonyos felelősség abban, hogy azt vigyem tovább, amit ő gondolt, de minden tekintetben és minden szinten nem biztos, hogy ezt meg tudom és akarom valósítani. Érthető lesz majd talán, hogy miért mondom ezt. Itt van egy életmű, ez több mint 200 ezer negatív, és több ezer lenagyított felvétel. És elég nagy időintervallumot is, és területet is foglal magába. Én nem akarnám Benetet most elhelyezni ezen a potós palettán, hogy ő most hol szerepel, vagy hol nem, Ugye a politika, meg a közélet már valamilyen szinten ezt elhelyezte akkor, amikor kapott Kosuddíjat, vagy amikor a nemzet művésze lett, hogy ez aztán mi melyik és mennyit ér, ezt mindenki maga döntse el, nekem erről van egy magán véleményem, hogy a díjakat azt adják, és nem. És ennek még szerintem mindig megvan egy olyan érzete, hogy, hogy Tödikten ezeknek a díjaknak az odaítérése az a az zónak fontos. Nyilvánvalóan a díjazottnak is fontos lehet, de tulajdonképpen az én szempontomból, vagy az én nézőpontomból a, a díjazott ezt megéri úgy, hogy hát kaptam. Na most, tehát hogy itt van egy 200 ezeres negatívból álló életmű. Ezt mi elkezdtük digitalizálni, elsősorban is kizárólag azért, nem azért, hogy mi nézegessük, meg nem azért, mert ebből nem tudom milyen megrendelések, vagy pénz jön, mert semmilyen nem jön, hanem azért, hogy, hogy az utókornak úgymond legyen, Tehát, hogy kutathatóvá váljon, hogy egyáltalán digitálisan megmutatható legyen, hogy korszerű legyen, hogy lehessen tudni, hogy egyáltalán mi szerepel ebben az életünkben. Ezt a munkát mi elkezdtük akkor, amikor a Demeter megkapta a Kossuth díjat, és az, azt az összeget, amit akkor ő erre kapott, az tulajdonképpen ebbe forgatta bele, tehát vett számítógépet, lett szkennet, és elkezdtem én magam ezt a digitalizálási folyamatot. Ebben vagyok úgymond szakember, vagy ebben is. És, és ez haladt ez a folyamat, az 56-os intézet kapott is belőle 500 példá vagy 500 képet, tehát 500 képig eljutottunk. A, most ez egy másik mellékszág, hogy de majd teszek egy lábjegyzetet később, hogy mi van az 56-os intézettel, de ez a folyamat megakadt akkor, amikor elvonult a szkenmer. Ez tudni könnyű, ez egy 8 millió forintos szkenner. tehát nem valami olcsó dologról van szó, nem egy könnyen pótolható Szituációra, és ennek a javítása is több millió forintos nagyságrán. Én akkor ennek utána mentem, hogy hogy lehetne megvalósítani, mit lehetne csinálni, és hát elakadtam, ezt magán megoldásból még egyszer ennek nem lehetne kifutni. És akkor én megkerestem, pontosabban egy Demeter Révenen úgymond megkereste a Balogot is, és megkereste az Elsimont is. Mind a kettő kapott ebből egy felkérést, abban hogy gondolkodjunk el azon, hogy ők hogy tudnának ebben a folyamatba beszállni azzal, hogy, hogy hát itt az eszköz romlott el. Tehát ez ez mikor történt? történet? Porton. Ez nagyságrendileg három évvel ezelőtt. Igen. És Mind a kettőtől jött válasz tulajdonképpen, a baloktól úgymond egy egyenes válasz jött, már úgy értem, hogy, hogy direkt módon tőle. Az elsőmondtól kicsit Mandinerből jött a válasz, de mind a két válasz ugyanazt mondta, hogy egyrészt eszközbeszerzéseik nem adnak pénzt, másrészt próbáljuk meg ezt megoldani piaci alapon, és keressünk mi magunk más szereplőket, akik ebben segítenek. Na most tudni kell, hogy maga a kérdés az úgy merült föl, vagy úgy, úgy fogalmazódott meg, hogy mi ezt már végigfutottuk. futottuk. Tehát erre azt válaszolni, hogy mégiscsak mennyi oda-vissza a KH-hoz, és keressélte magán befektetőt, hát ez, ez vagy azt jelenti, hogy nem olvast el, hogy mit írtunk, vagy azt jelenti, hogy, hogy magasolt ezt rá. Aztán eltelt bizonyos idő, a, nagyjából két év, és Hát, talán nincs is egy éve, hogy én az első mondat új, újból jöttem ebben. Hogy ez a probléma még mindig fennáll, és azóta is keresünk megoldást, és azóta se találtunk megoldást, és van-e bármi ötlete. És írt is választ, hogy miben tud segíteni, én leírtam neki azt, hogy mondjából miről van a szó újból, aztán erre már nem jött válasz. Egy pillanat a kettő Ön... között hogy oldottam el a feladatot, vagy sehogy? Sehogy, hát ezt nem lehet megoldani. Értem, tehát a, a, a, a, a, a, a, a feledolgozás, feledolgozás, kettő között szület, megállt, értem. Oké. Megállt a feldolgozás, nem tudunk mit csinálni. Tehát e, ezt lehet rosszul is csinálni, csak jó kis technikai jó, csak, hogy világos információ, okay. hogy, hogy világos legyen a dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes negatívot kézbe kell venni, ez veszélyekkel jár, mert ugye meg kell fogni, az le is eshet meg az a bármi történhet. Tehát az ember a materálását ennek a dolognak minél kisebbre akarja venni, mert hogy ebből, ebből tényleg lehet olyan gond, ami, ami aztán többet tártok, mint használok. Tehát akkor akarok hozzányúlni, amikor van is mivel dolgozni. Uh, lehet erre mondani, hogy egy olcsók szkennel is biztos jó, mint egy 8 millió forintos. Uh, de tökéletesen értem. Nem, nem, nem így jó. van, mert ez egy alig me me menjünk elkeny. tovább. Na, a lényeg a lényeg. Tehát uh, azóta sincs erre semmilyen értelmes válasz. Miközben egyébként az NK honlapján, hogyha valaki felmegy, és az abban a időben, tehát a ház, nagyjából három évvel ezelőtt időt veszi alapul, és rákeres arra, hogy mire adtak pénzt, kifejezetten szkenner beszerzésre adtak pénzt. Talán Debrecenre nem tudom, a, már a hely az, az, az, az X, de, de nagyjából egy olyan 6-7 millió forintot. Tehát még az sem volt igaz, hogy nem adnak ilyenre pénzt. Na most itt van egy fotográfus, akinek az életügyére valaminek kéne történni. Mi abszolút, vagy én abszolút nyitott vagyok arra, hogy ez úgy történjen, hogy ez, ez úgy mond a úgy mondta, köznek is jó legyen. Uh, és nagyon úgy néz ki, hogy, hogy, hogy, hogy nincs fogadókészség. Hogy ez, ez, ez úgy nagyjából és egészében senkit nem érdekel. Senkit. Uh, és ott a felelősség számomra, vagy a részemre ebben, hogy oké, okay, és akkor én most erre mit kell, hogy reagáljak. Tehát reagáljam azt, hogy becsukom a boltot, itt van az életmű, én vagyok 50, még van 25 jó évem, hát ha lesz majd ez jobb is. Vagy mondjam azt, hogy keresek külföldön valamit, és kiviszem külföldre az életművet, és hát ott többet ér. Vagy még mindig térdeljek az elsimon előtt, hogy hát ha mégis csak meggondolja magát. Most azért magunk között oké, okay, egy magánembernek 6-8 millió forint az, az borzasztó nagy pénz de most gondoljuk végig azt, hogy mi másra megy, és akkor most demagóg vagyok. Ha erre nem, hát akkor az egy érdekes kérdés. Uh, tehát ezt csak arra mondom el példa, vagy mondok egy másik példát. De menne, ne, nem maradjunk itt. Miért mondtad ezt jó. a példát? Azért mondtam el ezt a példát, mert uh, szerintem egy, egy kultúrával foglalkozó embernek, hogyha ő egy potentát, a, a felelőssége az nem csak addig terjed, hogy hogy akkor most a, a múzeumi ügyeknek, vagy a, vagy a nem tudom minek, milyen helye lesz, és akkor ez meg, meg amiről beszéltek, hogy a, a, a műemléki dolgoknak milyen helye lehet, és akkor ez most melyik beterjesztés milyen, és jó-e, vagy nem is meg fogja szavazni annak ellenére, hogy tudja, hogy hosszabb els... a, a, a, a, a, a, a, a Jó, most lakság van a... Józsa, egy, dolog, egy -e. dolog, Tehát, tehát nem, nem itt áll meg a, a dolog felelőssége. Ezt... A dolog felelőssége abban is, abban is van, hogy tudunk-e tovább látni ebben, annál, ebben, a Igen, igen de az a helyzet, hogy egy olyan fejezetet nyitottunk, amiben én nem szívesen követném önt, mert nem akarom, hogy öngólókat rúgjon. Um, én, e, volt egy idő, amíg minden nővel, amikor megismerkedtem, akkor le akartam velük feküdni, hát nem mindenkivel akivel megismerkedtem, és tetszett is. Volt olyan itt periódus, amikor bárki. Aki... Kell most Nagyon kell ezzel most vigyázni, mert most én úgy érzem, hogy ennek most van egy ilyen. De, ez, de nem az de van, de, de, le, de, azt az legyen de le, le, hogy és, ügy, De nem volt ez a hát, figyelj, majd előkerül. Hát, majd figyelhet, hát ki, ki akadályozza az meg, hogy a fiatal a zaklatási történeteit elmondja. Ezzel kapcsolatban én el tudok önnek egy zaklatási történetet. Engem teljesen szakmaiatlan alapon összehozott a pszichológusom a Mirei Ferenc lányával. Mérei Zsuzsival, és ez hát ez mennyi ideje volt, mondjuk hú, 30, 30 éve volt, de lehet, hogy 40 nem, 40 nem. Mondjuk 35 éve ezelőtt volt, és én megkaptam a Mérei Ferenc Pasaréti úti lakásának a telefonszámát, és én egy délután a Zsuzsit felhívtam mondjuk 15-ször. Hát az már zaklatás és amikor aztán a Mérei Zsuzsival egy rövid és annál hevesebb kapcsolatba kerültünk, akkor a Mérei Zsuzsi elmesélte nekem, hogy aznap az apja, Mérei Ferenc a következőket mesélte neki. Keresett téged a fiala 15-ször. Ebből háromszor fiala néven mutatkozott be, négyszer dörödöm-bödödömöt mondott, háromszor taradam-daradam, kétszer meg azt mondta, hogy ő a Putyin, Figyelj, ez a Pali valamit nagyon akar tőled, nem akarod visszahívni? Pedig hát ugye ezt az egészet zaklatásként is fel lehetett volna fogni, majd meglátjuk, hogy ez hova fog bevonulni, de visszatérve oda, amit ön mondott, és volt egy periódus, amikor a műsorom okán, hiszen a közszolgálatban nem volt ilyen, ott volt pénz, vagy nem volt pénz, de a közszolgálat bizonyos dolgokkal nem volt egybevethető, de ugye a Kejfejancsi lét az a, a, a e, hozt elő hosszú időn keresztül 2001 után, bárki, aki előkerült, abban is tehetős volt, én a műsoromnak egy potenciális támogatóját láttam, amiből a potenciális szerettem volna eltüntetni, és az íg a világán, mindenkitől pénzt akartam szerezni. Először meglehetősen szerencsétlen módon a rádió számára, amely számomra nagyon mérsékelt mértékben adta vissza azt a pénzt, amit szereztem, aztán saját magam számára, amiből aztán rendszeresen adtam rádióknak. Az, hogy ön kétszer is az Elsimonhoz fordult ebben az ügyben, abban egész egyszerűen ugyanaz az elismerése volt az Elsimonnak, mint ahogy én beszélgetek vele. Elvégre azon a területen egy milyen pozícióban volt az elsőmon, ami alapján egyébként ilyen szkennere lehetett pénzre számítani. Beleértve, hogy a kulturális színában azért legalább van 10-12 ember, aki az első monnal egy szinten van, és joggal vagy alap fel lehet őket hívni telefonon. Tehát amikor ön... Annyira elves... egyszerű erre a válasz. Értem a kérdést. Annyira egyszerű erre a válasz. Hozzá volt kontakt. Hát látja, hát, ennyi, de hát akkor, akkor De ennyi. azt értsen meg, hogy kettőnk között az a különbség Hogy ön a fényképek területén csinálta Azt, amit én egyébként a műsorok területén Pont nem, Ő nem, nem különből, tudom, ő nem különből a fialavásznánál De, hát ez van Lehet, hogy onnan nézve így van Nem, nem, nem onnan nézve nem. Ön, Önnek nem a fotók digitalizálása Volt fontos, nekem pedig a jelentés Az árbockossárból, ugyanaz Uh, gancegál, nem, maga nem, nem, az nem első mondal nem, való eljöttem, együtt... Miért eljöttem, miért Mert az a nem mindegy, hogy én utána objektivizálni akarom-e a hallgató felé, a befogadó felé azt a szituációt, amit én ebben be kellett, hogy vállaljak, vagy sem. Nekem nincs hallgatóm és az, hogy kinézi a képeit majd a Demeternek digitálisan, neki nem kell tudnia azt, hogy nekem hányszor kellett letérbelni és kijelé ahhoz, hogy egyáltalán ez megtörténhessen. És mondok akkor most egy nagyon extrém logót. Az ördöggel is cimborálok, hogyha arról van szó, hogy ez a történet újból tudja indulni. De még rosszabb, én is az ördöggel cimborálok annak érdekében, hogy jelenthessek az árbockosságból, hogy objektív képet tudjanak kapni arról, hogy mi történt a Ferencváros-Debrecen mérkőzéssel. Az, az ördöggel is. Ugyanazt csináljuk. Semmi különbség. Jó, tartom, hogy nem teljesen ugyanaz a két történet, mert az egyik... Há, persze, mert az, az ember a saját mérdő, magát mindig... Tehát de ön a képek digitalizálását tartja szentnek, én pedig azt, hogy de a népett... képek digitalizálása nem fog megváltozni attól. Tehát maguk a képek ugyanazt fogják sugalni, és ugyanazt fogják mutatni, bárki ad rá pénzt, hogy ez az egész. Nagyon történet, jól beszél, az, az, az én történetem pedig előbb-utóbb el fog válni attól, amit az első mond, és az a kép lesz, amit én akarok mutatni. De ahhoz szükségesek azok a kockák, amit az Elsimontól kapok. Ugyan? Értem, elfogadom, elfogadom, ezért mondtam, hogy végig gondoltam én ezt közben, hogy nem nagyon biztos az, hogy én magam másképp tudnám csinálni. E, nem is a tegeződés volt, ami, hanem a, a, a... De én a fűződés, tökéletesen vagy, ami értem a azt... ...túsodából jössz rész volt az, ami, ami, ami szerintem felesleges volt, de ez, ez már annyira minimális ügy, hogy tulajdonképpen ezen nincs nagyon értelmez Jó, jössződés de jössződés. De alapvetően arról Inkább... beszél, de azt értse meg, hogy ön hihetetlenül intelligensen, de mégsem tudja túlteni magát azon, hogy az ön kérése nem, nem lehet befogadást, és az ön számára az elsimon apstart uh, onnan indul, hogy ön, az ön két kérését nem teljesítette. Ez nagyon intelligensen nem. föl tudta dolgozni, nem. de nem tudta maga nem tudta túlteni. Nem, nem, nem, akkor én ezt rosszul meséltem. Nem, nem mesélte rosszul. Nem ez jött ki belőle. Nem, félrejött, én, akkor... én, én azt mondom, hogyha ezt a, ha az elsimonféle történetet meg akarta volna hagyni a maga valóságában, akkor ezt a történetet a pénzkéréssel nem mesélte volna el azzal, amit elmesélt. Én hányszor mondtam a hallgatóimnak azt, soha sem mondjanak olyasmit, amit egyébként az ügyvéd jelenlétében nem mondanának, mert ugye az ügyvédjük azt mondaná, hogy ne beszéljenek. Minden mondat árulkodó, nem az ön mondatai az enyém. Mindenkinek minden mondat árulkodik valamiről. Értem. Akkor ezt hogy kerekítsem le, hogy, hogy, hogy egész legyen. Hogy miért is mondom azt, hogy, hogy én... Tehát, hogy értem, amit mond, de miért vállaltam be azt, hogy én ezt mégiscsak elmondom? Azért, mert én ezt a történetet magamban ne tettem. Nem, nem cipelem. A, akkor én ezt tudomásul vettem, hogy, hogy vagy nincs, nincs hozzá kapcsolatrendszere, vagy nincs hozzá érzékenysége, vagy mással foglalkozik, a üdringjel, más szeret, akár még az is lehet, hogy megnézted emetett képét, nem tetszik, tehát egy csomó minden lehet. Nem, nem futottam ennek még egyszer neki, tehát euh, már úgy értem, hogy harmadik esélyem már nincs, és, és, és egészen valószínűleg tartom azt, hogy ha csak maga a, a mondjuk a választások után nem áll föl valami hát úgy nyilvánvalóan, hogy Fidesz-kormány maradt de nem áll föl valami más kulturális konstelláció náluk aki esetleg szenzitívebb erre a történetre, mint ahogy az MMA-nál valami valamit, nem tudom, talán lehet, hogy ez megint egy ilyen túlzott elvárásnak a, a lecsengése nálam, de valamit, mint hogyha látnék abban, hogy talán van esély, mert szó esett a az új elnök megválasztásánál arról hogy digitalizálás, tehát talán valami nem tudom, bár ez megint egy érdekes kérdés, mert uh, ugye most a halál eset Ő MMA tenni. tag volt? Uh, nem, ő, ő csak a nemzet és ez egy érdekes kérdés. Uh, tulajdonképpen én úgy érzem, hogy... Mert az ugye a nemzetművészet díjat, adja, az talán az MMA adja, ha jól emlékszem. Hát az MMA adja, de nem kötelezően Értem. kell ahhoz MMA tagnak lenni. Na most ez abban az értelemben érdekes, hogy amikor ugye valaki meghal, hát kell intézni a temetést. Ez egy átlag embermű is, vagy hogy mondjam, aki nem MMA nem tag, és nem kosuddi a egy eléggé ponyomult és humortalan történet. Ebben az esetben meg hát vannak kötelezettségei, vagy kötelezettségei a hátramaradóknak. Ebben a tekintetben is legalábbis bizonyos szintig vannak. És én, már, is, már hát legalábbis egy tájékoztatási kötelezettség, én tájékoztattam erről a megfelelő embereket, megtettem mindent annak érdekében, hogy akinek erről tudni kell, azt tudja róla, és szóba került az, hogy akkor most a saját halott, meg nem saját halott, meg ki, meg hogy és miként, és ott volt egy érdekes válasz az MMA részéről, hogy ők nem tekinthetik, meg ők nem. Tehát egyáltalán ebben a történetben ők semmilyen szinten nem akarnak és nem is tudnak bekapcsolódni, mert a Demető nem volt MMA tag és ők csak a tagokkal foglalkoznak. A, aztán a minisztérium volt az, aki úgymond ebben beszállt, és, és megint elgondolkodom azon, amit mondott, hogy az ügyvédje jelenlétében mit mondana az ember, a, de tudja, mit én egy bevállalós vagyok, ez is egy érdekes történet, amikor valakit a saját halottjának tekintenek, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, Uh, lehet, hogy a közül nem mindenki tudja, vagy erről él valami kép, és ez akkor vegyük úgy, hogy ez most egy tudományos ismeretterjesztés lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt a temetés költségeit vállalják át. Uh, másrészt, hogyha a lebonyolításban a, az úgymond hátamaradók nem kompetensek, vagy, vagy itt nincsenek, akkor ezt is úgymond lebonyolítják. Na most. Uh, Másért hát, nincsenek. De én lebonyolítom. Felétesztem, de csendben. Mert hogy Most akkor nem értem, ér ér rokonsága, mint olyan létezik? Létezik. Na ez most egy olyan Timo Büszvéden jelenlétében fogok majd elmondani, de létezik, csak nagyon messze. És, és nem véletlenül kötött egy tartási szerződést. És itt akkor most én kiteszem ebbe a részbe a pontot. Mám nem tud Hát és gondolta azt a Demeter, hogy az lesz a jó, hogyha az én kompetenciámra bíze ezt az egészet, és nem, másféle, és nem a Önök tehát nem rokonok. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem. Na szóval, Ismeretterjesztés. terjesztés. Tehát van egy számla, amiről kell egy árajánlatot kapjanak, ebben a számlában millió tétel van. és nem is gondolja az ember, amikor el kell kezdeni egy szervezni, mennyi minden tétel van. És uh, például van benne ilyen egy luxus Merci, így leírva, mert hogy hát valakinek, vagy valaminek, valamilyen jár, minek oda kell vinni a helyre a, a koporsót, és. Hol uh, lesz? Karkasvétiben lesz? Karkas lesz, és uh, 21-én 14.30-kor. Igen. A bucsúsztatás. Szóval a lényeg az, hogy, hogy van ilyen tétel is, ez nem volt probléma probléma volt a csor, ami a, a koporson van, azt nem fizetik ki, és probléma a sírhely, azt sem fizetik ki. Ez nagyjából a temetés költségének kicsit több, mint kétharmadát teszik ki. Amiben ami nem fölmerít, persze természetesen, elfogadom, hogy ez egy ilyen döntés az ő részükről, csak bennem fölmerít egy kérdés, amit fel is tettem, hogy és ha a el, és se macskálja, akkor ez hogy zajlik? Erre az a válasz, hogy akkor fő, fő, társintézményekkel együtt ezt a dolgot megoldják. Uh, és akkor ezt most hagynám. Hadd kérdezzük a Az én apám és az én anyám, mint tudja, nem vannak a beépített szekrényben. Uh, az, hogy a temetés hogyan legyen ezzel kapcsolatban, és természetesen nem ez a dolog érdekel, hanem oda másodpercek alatt eljutunk. Végrendelet volt? Végrendelet is van. Leírt. Többször is az ember leírt, hogy mit szeretne, ebben vannak átszedések. A legutolsó pedig egy szóbeli dolog volt. Ugye elmúlt vasárnap út el. Nézd, azért hihetetlen de ég, a Egész konkrétan elmondta. Tehát, tehát amiben a, ami a döbbenet, és az, egész, az, hogy elmondta, hova az, temessék, az hogyan jön létre? Hát ő ezt elmondta, hogy ő mit szeretne. Tehát ő azt szeretné, hogyha a ugye lenne. Tehát ez annyira, annyira döbbenetes volt a szituáció, hogy ülünk a folyosón, utolsó nap, de ezt a az ember nem tudja, hogy utolsónak. Ülünk a folyosón, és arról beszélgetünk, egyszer csak ő hozza fel a témát, hogy mi a halál. És azt mondja, hogy a halál csak egy pillanat. Ez zsolt, hogyha meg fogják tőled kérdezni, mi van, akkor majd annyit fogsz mondani, hogy de nem meghal. Ez azért nagyon jó. És érnekes. erre készül föl, és ez meg fog történni. Azért hihetetlen az egész, mert ugye én a Facebookot szoktam lapozni, én nem tudom, hogy ismerősök vagyunk-e, vagy sem, fogalmam nincs, de az, valamiért az, az ön... Igen, azt talán. De én rendszeresen önbebukkantam bukkantam, és láttam azt is, hogy ön talán az uzs Uzsakiban igen. volt igen. nagyon sokat, és ami az elképesztő, az az, hogy én közvetlenül Balademeter halála után találtam az ön beírására, ami talán 50 vagy 52 perccel történt, és azt néztem, aztán aznap és másnap, hogy az internet népe és folyóiratai mennyivel később reagáltak erre, és ezzel mintegy mértem az információ terjedésének a sebességét egy meglehetősen szomorú esemény kapcsán, de hogy ez egyáltalán bekövetkezhetett, ez egészen hihetetlen, mert én egyébként az ön beírására néhány perccel később találtam sem, mint az megtörtént, és már korábban is láttam azt, hát hiszen a kérdésem is erre vonatkozott, hogy önök között milyen... E, is, Vonal van, mert hogy egyébként olvastam a kommentárokat is, és abból se Ugye abban az volt benne, hogy gyógyulást a demeternek, meg egyebek, de nem nagyon jöttem. Hát ugye én elkezdtem Balademeter képeket is nézni ennek örvén az interneten, mert korábban ez nem volt rám jellemző. Próbáltam valahogy beleásni magamat, anélkül, hogy közben kutat. Tehát gondoltam, hogy beírja oda, hogy önnek milyen ismerettsége Demeter, de az ebben a szövegkörnyezetben egy hihetetlenül moderálatlan megjelenés lett volna, így aztán lemondtam róla lezárva ezt a sort, azt kérdezem, hogy ő egyébként valamilyen vagyont hagyott maga után? A képeket leszámítva. Hát mit értünk vagyonon? Hát olyat, ami értünk, egyébként... Mi egy ház... Értünk mi itt egy házban, ez egy közös tulajdon volt. Nem, nem, nem, nem önt Vagy elszámoltatni, nem tudom, hanem, én mire hanem mire ami a temetést illeti. Ja, hogy van, amiből -e, kifizet. Igen. Van, van. Nézzé, akkor, hát, hogy... ő... akkor azt kérdezem, De akkor azt kérdezem hogy miért kellett vagy. egyáltalán meg, tehát hogy miért nem lehetett, tehát hogy vajon az a kérése volt, hogy ennek legyen valami ceremóniája, hol részt vesz adott esetben a minisztérium vagy a vagy a vagy a, a művészeti akadémia, mert én a gyászhírek elhelyezését is a nagynénémre bíztam, aki azt mondta, hogy én azt mondtam, hogy jelentesse meg a népszabadságban és a Magyar Nemzetben, az én nagynéném pedig eldöntött, hogy csak a népszabadságban jelenteti meg, és a magyar nemzetben nem. Én pedig ezt tudomásul vettem. Minden költséget, tülá, tülá, minden költséget magamra vállaltam, nem volt. Uh, Türelem, türelem, türelem, nem volt, nem volt végrendelet, amit én el sem akartam hinni, mert meg róla győződve az anyámmal való viszony, nem volt igazán minden vonatkozásban gond. kiegyensúlyozott, gondoltam, hogy kivételes személyeket megjelölt, kievelt kedvezményezetként leginkább a lányomat, de ilyen nem volt. Ezek után kutyakötelességem volt az, hogy azt, amit én egyébként róla feltételeztem, azt magam adjam meg, de azt kell, hogy mondjam, hogy miközben az én szituációm az önével legfeljebb annyiban egybevethető, hogy halott, halott. Ott szörnyű, bár Van egy része, amit az ember megtesz maga, és ha adnak, adnak örül, de van egy bizonyos pillanat, amikor a kérés nekem nagy szégyen adjon úgyis, ha nem kérem, és ebből nehéz már úgy kijönni, ahol... A, tehát ebből ha, már nagyon nehéz kijönni. Ez egy, ennél, igen, ez lehet, hogy, De ez egy egyszerű történet. Egyrészt, tegnap nézegettem a hát pakoláztam, mert ilyenkor az ember meg tudom, magát elfoglalni valamizán, és belebotlottam több írásába is Demeternek, ami erről szól, hogy ő itt szeretne. Volt 92-ből, 96-ból, tehát több dátum is szerepel, és ez változott benne is, tehát ebben benne volt az is, hogy, a, hogy, hogy, hogy hangvasztás, aztán utána benne volt az, hogy a kertbe legyen, aztán, aztán benne volt, volt olyan is, amikor azt írta, hogy, hogy egy évig senki nem is tudhat arról, hogy ő meghalt, tehát ö, többféle verzió volt. Én a legutolsóhoz tartottam magam, ami, még egyszer mondom, ez vasárnap volt, amikor erről mi beszélgettünk, halála előtt, hát akkor mondom, hogy nem tudtuk ezt, nyilván valóan halála előtt mondjuk négy-öt órával, és akkor ő azt elmondta, hogy mit szeretne, tehát a, a helyet is, a módot is, ha az a mód, mint hogy hopolsós temetés nem megvalósítható, akkor, akkor, akkor mondta, hogy akkor legyen hangosztás, és akkor koncentnátumban tehát, tehát ezek mind megvoltak, mint vázlat. Azt is elmondta, hogy ki Donát László fogja búcsúztatni. A, Volt ízlése. Adott, Volt ízlése. Igen, ehhez hozzátartozik az, hogy... A hogy Donát a mi környezetünkben tudom. egy szentember, tudja, életében szent, igen? Igen, igen. Ebben abszolút egyetértünk. Volt egy kiállításuk, Mondúr Lászlóval közösen és... Ez hozta őket össze Donát, Nacival, és, és tulajdonképpen innen datálódik az ő kapcsolatuk, és, és egyből, tehát amikor egyből a legmélyebb szintre kerül a dolog, mindegy. Ez Igen, aki a, a Donátban nem, száll, nem szeret bele, az nem is ember, független attól, hogy férfi vagy nő. Igen? Ez, ez abszolút így van. Na most, tehát eddig tartott az, amit, amit így összetudtam szedni, úgymond, hogy mit szeretne. Az pedig, hogy, hogy, hogy, hogy. Tehát, hogy mondjam, én nem. Az csak feladaton... azt kérdezem hogy hol, jelent, de, de, de de hagy hol... válaszoljak, hagyj válaszoljak, hagyj de erre fogok válaszolni. Az én feladatom ebben a szituációban az ő temetésének lezajlásáig annyi, hogy ne legyek útban a történetben, magyarán, a, amit ő meg, megfogalmazott, azt maximálisan próbáljam teljesíteni, amit pedig nem, azt a, a, a lehető legsimábra tegyem. Ezért lesz nagyon egyszerű maga a, a, a, a ceremónia is, és azt most mondom, hogy, én ezt értem, hogy de akkor, aki eljön, de, akkor akkor hogy elő, a, a, de, de hogy jön elő akkor a luxusmerci? Hát ez nincs más választás. Ja, az, az, az úgy jön elő, hogy nincs más választás, tehát ez van pont. Mi, a ravatalozótól sír, a, a, a, ravatalozót, a, a sírheik csak és luxus luxusmárcivel lehet valakit elvinni. Hát ezt ajánlották föl, nem volt más. Hát Elektromos a... autóval fogják vinni a, a, a virágokat, és luxusmercire viszik. Hát most, hogy van-e bármilyen más merci, vagy, vagy kevésbé luxus, vagy kicsit leszakadtabb, ez nem volt felajánlás. Hát én elmentem intézni ezt az ügyet, és amit felajánlottak, azt fogadtam el abban az értelemben, hogy még sose csináltam ilyet. Hát, hogy a végül, végül is, is csinálni, volt, akkor volt az hagyaték, el. akkor az, az, az itt most, azon kívül, hogy igaz felrólni a minisztériumnak, hogy ők ezt nem fedezik, abban valószínűleg... Nem róltam fel, nem felról. Azt kérem, hogy hagyj fejezzem be a történetet, mert érteni fogja. És remélem a hallgató is. Tehát itt arról van szó, hogy van egy szituáció, amit az ember megpróbál az információkból, ami rendelkezésére áll, az elvárásokból, aminek meg kell ebben felelni és itt a felén való megfeleltetésről van szó, nem a Demeteréről már természetesen. Tehát ha megpróbál valamit elkezdeni intézni a maga belátási és hatókörén belül. Ez egyrészt arról szól, hogy a feletkezési intézetben az ember elmegyek, amit elmondanak, és ahol választási lehetőséget adnak, ott megpróbál választani, ahol nem adnak, ott azt elfogadja. Másrészt pedig a tájékoztatási kötelezettségben én úgy döntöttem, hogy mindenkit, akit ez érinthet, azt tájékoztatok ne én legyek az, aki ebben úgymond akadályt képez. Tehát én nem fogok dönteni abban, hogy egyáltalán tájékoztatom-e a minisztériumot erről, vagy pedig máshonnan tudja meg. Mivel tájékoztattam, ők maguk voltak, akik megkérdezték utána, tehát visszahívtak, hogy igen, és akkor lehet-e azt, hogy ők a saját halottjuknak tekintsék. Nem mondtam rá, hogy nem, mert nem volt indokom, mert nem tudom, hogy ez hogy zajlik, és én, ők ezt hozzá tették, hogy természetesen ez nem jelenti azt, hogy bármibe beleszólnának, ami én nem akarom. Ez csak ennyi. És én megkérdeztem, hogy jó, és hogy mivel jár még, és akkor ők mondták maguk azt, hogy a temetési költséghez, ők, tehát állják. a temetési költségetők állják. És képest, hogy én ezt elmondtam, hogy ez nem egy felrovás, hanem egyszerűen csak egy szituációnak az, az, az érzékeltetése, hogy a Luxus merci belefér a számlán, a csokorvirág nem fér bele a számlán, és hogy ez azzal összevetve, amikor én megkérdezem, mi van akkor, hogyha nem volna senki, akkor persze kifizetnék. Ez egy furcsa helyzet nekem. De ennél nem több természetes számomra az, hogy amit kap az ember ilyenkor segítséget, azt elfogadja révén azért, mert, mert hogy mondjam, tehát, hogy én feltételezem mindenkiről azt, hogy jó szándékkal cselekszik. Másrészt pedig uh, hogy mondjam, tehát hogy, hogy hogy van egy, van egy hatóköre ennek, ami ott fog véget érni, amikor ez a temetés lezajlik, utána már nem kell, úgy érzem legalábbis, hogy nem szükséges nekem még egy kört futni, és itt kapcsolódom vissza ahhoz a történethez, ami ez az egész életmű gondozási rész, hogy, hogy természetesen, hogyha most, most egészen extrém dolgot mondok, hogy legyen vicces is a történetben, tehát hogyha mondjuk akár elsimón úr, akár bárki más hallja ezt a műsort és ő azt mondja, hogy hát mégiscsak jó, most ezt végig gondoltam és segíteni akarok, az ajtó nyitva. De én nem fogok többet kérni ebben a témában. Azért nem, mert, mert amit akkor lehetett, megtettünk. És én abban fogok mozogni, hogy a lehetőségünk mit fognak engedni ezzel egyáltalán kezdeni. Tehát, tehát itt nem arról szól a történet, legalábbis a részemről, nem arról szól, hogy én ezt felhándálnám, hogy de miért nem adtátok oda a teljes összeget. Csak elmondtam, hogy ez fura. Elmondtam, hogy ez fura, nekem fura. Nekem fura. No, hát ennél nem több. Ennél nem több. Ki maga, hogy el, hogy ez jó, csak a azt értem meg, a... hogy ha megnézi azt, hogy honnan indultunk és hova érkeztünk, és Ballademeter nem egy létező személy lenne, azért lenne nagyon jó, mert akkor meghalni se tudott volna, és akkor a történet egy képzel történet, akkor azt meséltem volna el a nem létező hallgatóimnak, hogy egy vitatható, de nagyon is érthető helyzetből hogyan jutottunk el. Egy olyan nyomorúságos helyzetbe, a szó idézőjeles vagy nem idézőjeles értelmébe, amiről nekem az elején nem jutott eszembe, hogy ebből egy Dostoyevsky lett, és a végén lett egy Dostoyevsky belőle, nem feltétlenül a legfelemelőbb értelemben. Elindultunk az Elsimon gyarlóságától, és eljutottunk az ön gyarlóságáig, és amíg az Elsimon gyarlóságában otthonosabban éreztem magam, beleértve, hogy jól vagy rosszul védtem az Elsimont, amire egyébként ő nem szolgált rá, az ön gyarlóságához való eljutásban csak óvom a népet az ügyben, hogy önt ne szólják meg nagyobb mértékben, Szó, mint a. Mi bocsánat, ö, én, ez egy ilyen sziráno-effektus én vállalom magam dilemmáit is, és vállalom magam akár rossz, de Igen, csak az a helyzet, is. hogy Balla Demeter temetésének a problémái valójában mint egy plusz or ragadtak önre, és nem az igazi orra. Tudja ez a baj? Hát az adjanak. az Nem ez a lényeg, nem az a lényeg, de nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy ön egyébként azt, amit én mondok, a saját személyére tudja vonatkoztatni. értem, amit mond, és tudom vonatkoztatni, csak akkor nem lesz könnyű ezt a talán, beszélgetést abbahagyni. Talán, Talán, talán, talán uh, ennek az egész történetnek egy ilyen záró köre lehet az, amit én így mondjuk az utolsó szövegem, pontosnak tartok elmondani, hogy uh, és itt va, talán visszakanyarodunk a műsor elejére, vagy a beszélgetésünk elejére, hogy uh, nekem egy kicsit abból lett elegem, hogy, hogy maszatolunk mindenféle történetben nem merünk kimondani dolgokat, nem merünk megnevezni helyzeteket, nem mondjuk ki, hogyha valamit nem értünk, nem mondjuk ki, hogyha valami fáj, nem mondjuk ki, hogyha valamit méltatlannak érzünk, mert nem illik, mert nem érdemos, mert ezt, hogyha kimondod, akkor mit fognak rólad gondolni. Na most én ezt tettem le. Gondolja mindenki, amit akar, mindenki tegye a történetet oda, ahova akarja, mert ez a történet Nyilvánvalóan minden történet, amit elmesélek, vagy ami ebben a szituációban zajlik, ez csak szegről végül szól a, a nem. sőt, én azt gondolom, nem róla szól. Ez ő, így igaz. Ebben, ebben csak egy lakmuspapír. Ez a történet szól egy közállapotról, ez egy történet szól. Nem, nem, ez hírészől. a történet még a közál, ez a történet részint szólt az elején Elsimó Lászlóról, az elmúlt percekben pedig Erről. Igen, de még ilyen sem vagyok ebben szerintem lényeges. Igen, de, de most épp úgy mentegeti. Azt értsen, hogy raj. másodpercek alatt Elsimó László lesz önből. A saját ügyében. Csak nem de veszi észre. Most nem biztos, hogy értem. Hogy a saját magára nézve terhelő dolgokról azt mondja, hogy azok nem léteznek, azok nincsenek, és egyébként nem a személyes értettség szól önből, és nem, és másodpercek alatt nem veszi észre, hogy saját magából csinált Elsimó Csak egy másik történet révén. De, de most akkor kérem, hogy egy kicsit, néhány szóval többet is kérek erről. Miért jöttem én elsőként eltér a történet? Balla Demeter temetése kapcsán ön lett ennek a történetnek a miniszteri biztosa, a szó átvitt értelmében, és ebben a részben ön nem szerepelt jobban, mint ahogy egyébként kárhoztatta más ügyekben az egyébként nem miniszteri biztos, de magasrangban lévő elsi molaslat. Mert mi lett volna az a szituáció, amiben én jobban szerepelek? ha nem beszélek róla? Nem, azt gondolom, hogy ha a hagyatékból, vagy a saját pénzemből ki tudom fizetni a mennyasszonyi csokrot, és szántékosan mondom ezt, én nem teszek erről említést. De, na, de ez a kérdés, hogy miért nem? Azért, mert nem illik? Nem, azért, mert végtelenül kiszerű. Nem. Az a kiszerű, hogy én elmondom, hogy ez a történet mennyire kiszerű. Nem, egy tevetés előtt erről így beszélni, az kiszerű. Az nem gyarló, az kiszerű. Én végighallgattam ezt a Ez lett volna helyes, hogyha lezállik a temetés, és utána majd valamit magántársaságban elmondom, hogy de egyébként gyerekek, hogy ez mennyire vicces volt. Vagy hogy? Nem tudom, én csak azt tudom idézni önnek, hogy a feleségemnek, amikor elváltunk, azt mondtam, hogy mindenkiben van nagyszerűség és kisszerűség, én azért váltam el tőled, mert te belőlem a kiszerűséget hoztad elő. Ez a történet önből a kiszerűséget hozta elő, miközben önről nem gondolom az, hogy kiszerű, vagy kistérű. De az, hogy ez belássa, azt nem várhatom el öntől. Az sem biztos, hogy igazam van. Én ezt érzem. Ugyanazt érzem, és mondom el, mint amit a műsoromban szoktam tenni más dolgok kapcsán. Tökéletesen elfogadom, hogy ezt érzi. A, az én nem abban volt, és ezért... Ha megnézzük Balla Demeter el, életművének... De, hát, az jön egy jön jön. De, de pontosan erről van szó, hogyha megnézzük a temetés előtt, a halál után nem sokkal a Belad Demeter életművének a megjelenítésére szánt időt és a temetés részleteire szolgáló időt, akkor ebben ezt tetten érheti, mert hogy az emberben a feldolgozása ennek a témának így működik. Ezáltal lesz Balla Demeter temetésének az első ami nem baj? Ami egyáltalán nem baj, mert pillanatok alatt sokkal megértőbb lesz. El, elfogadom, hogy ezt érzünk. Én azért nem érzem a párhuzamot, mert nem, ér, nem látom a másik vágányt. De higgyel, hogy ugyanígy a másik személy se szokta látni a saját életében a, a, ezt a másik vágányt. Legalábbis a beszélgetés alatt, aztán utána pedig igen. Jó. A másik vágány most az én belátásom szerint is, és nem mondom, hogy az én belátásom tökéletes, miért lenne az de az én belátásom szerint két eset lehetséges. Az ember vagy valamiről nem beszél, bejönni és azt mondja, hogy ez, ez, ez így, így van, de akkor ezt tulajdonképpen legitimizálja is. Vagy pedig azt mondja, hogy egy életem egy de ez így nem, nem, nem az én. én ez, nem csinos, vagy ez, vagy ez De az azt értsenek, hogy a, a, temetés, de a temetésben nem ezt tartozik bele. Én pontosan látom azt, hogy a minisztérium úgy látja el, hogy az egyikre van pénz arra kiiktatja, a másikra bejövők valamilyen jogszabály, hogy ki tudja, milyen okból nincs. Ha ez ott lenne a balog előtt, és ott lenne a balog, és azt mondaná, hogy Laci Zoli Gyula... Komolyan gondoljátok, hogy merci igen, de csokor nem, akkor azt mondaná a balog, anélkül, hogy védelni akárnám, hogy bassza meg, hát persze, hogy a csokor is, de valahogy ezeket a kurva jogszabályokat így találták ki, ezeknek meg kell felelni, holnap majd a népszabadság megéri azt, hogy olyasmire adtam pénzt, amire nem lehet. Ez így működik, a Kejfejancsi arra szolgál, hogy a fölé megpróbáljunk fölé repülni, és a balog, akit egyébként elküldünk a picsába, 54 ezer dolog miatt, ha egyébként így cselekedne, mert ott lenne ez a szituáció, akkor ezen fölemelkedik. Biztos vagyok benne, nincs itt, ott ül egy minisztériumi alkalmazott, azt mondja, hogy erre van pénz, arra nem, istemens, hogy a fiala holnap a szájára vegyen engem, akkor lesz merci, de nem lesz csokor és amikor erről beszélünk, akkor valójában most nem annak érdekében teszünk hogy legyen csokor is, meg merci is hanem azt e, a temetésről húzzuk le a mázat még mielőtt egyébként az bekövetkezne én, bocsánat, értem, értem, értem persze Ezeken persze, szeretnék értem. én meg annyi alkalommal felülemelkedni és ha azt kérdezi a hallgatóm, hogy miért van ebben Picsában meg egyébként, mert ez így működik a hétköznapokban és ez az, amiben én megpróbálok egy olyan világot teremteni Hát, ami sose fog eljönni, de ha csak a közelében jutunk, akkor már érdemes volt ide lejönni. Jó. A, mint mondtam, 29 éve ismerem, és ebből mondjuk mondhatom azt, hogy 20 év már azzal zajlott, hogy, hogy, hogy, hogy egy csomó minden helyzetben, sőt, hát szinte minden helyzetben intéztem a levelezést, de azon mindféle ügyeket, is folyamatosan, és ez most azért mondom ezt így elmert, hogy ez nem nem ennek a rendszernek a sajátja, hanem általában a rendszer sajátja, hogy az ember belebotlik és akar mindenféle hülyeségbe, és aztán ezt a hülyeséget megpróbálja jó-rosszul kezelni. Uh, és, és benyelni, és nekem ebből a benyelésből lett elegem, abból lett elegem, hogy miért kell minden lószat benyelni, miért nem beszélhetünk valamiről úgy, hogy az fekete, és akkor a fekete, az fehér, a fehér, az piros, az piros. Igen, csak egy dolgot ne felecsen, hogy, hogy most sikerült a szkennert, és a, a, a, az vannak a rabjait egymás mellé helyezni. Hát, bocsánat, most nem műsorból beszél, most értem, hogy számunk kérdez, csak hogy egy nem olyan kérdez, csak beszél, ami alapvetően er erre szokott általában szólni, hogy egyébként látszolom, össze nem tartozó dolgokból áll össze egy mozaik. Igen, de, uh, én én de én ezt a, a mozaikot azért minden ebben minden a formában minden nem minden raktam volna ki. Hát, á, értem, értem ezt. Jó, most de értem, akkor szépen. Szépen. Nem vagyok benne biztos, hogy nem rakta volna Jó. ki, csak most nem raktak ki. Hadd köszönjük el fel a rúnai jegont a születésnapján, ha tényleg az van. Viszont hallásra. Viszontlátásra. Szíve ezt a beszélgetést már korábban a bajtam volna. Mert éreztem, hogy ellene fordul mindannak, amiért egyébként létrejött. hozzá hogy iszonyatosan elfáradtam, és persze fel megengedem a tévedés kockázatát, hogy ezt rosszul ítéltem meg. Mással veszünk. Adjál már vonalat. Na ja. Sőt, valami máshol van. Akkor külddök neki csak egy boldog születésnapot. Van még 5 percünk, vagy 4. Ezt eltölthetjük bármivel, ha gondolják. Zenét én már nem hiszem, hogy nagyon beraknék. Hallgatok. Emésztem ami történt. 0, 489 0999 és 063677 1161. 1989 0 99 és 035 hép egy egy otű Thank you. I missed it. Utoljára 061 4890999 és 06 perces egy kétperces telefon fér bele, és ebből kiszámíthatják, hogy ahogy múlik az idő, úgy lesz az egyre rövidebb. Egy perc alatt már nem fogadok telefon. Bonyhához kerestem, elérhetőséget Hamburgerhez Kaptam, hogy fogok-e tudni vele beszélni Vagy sem, azt talán holnap már meg fogják Tudni, kivel készülhet interjú Az meg majd szintén kiderül Tovább nem propagálom a betelefonálás Lehetőségét, mert 9 óra 55 perc és 30 másodperc van Mit szeretne? Jó reggelt, horrel Hát ez már megint egy olyan döbbenetes egy óra volt, amit nem lesz kihagyni, szóval ezért hallgatni kell. Mindenki maradjon otthon tíz óráig, azt mondom, és hallgassa a, a Kejfej Jancsicsó, a fantasztikus volt. A másik, amit szeretnék neked mondani, egy pár hal, két hallgató fölhívott az első vonal kapcsolatban. És hiába próbáltam, nekik magyarázni, mondta, hogy meg fogom tőled kérdezni, hogy kérdezz meg, hogy nyugodjanak meg. Mert az volt a problémájuk, hogy az Elsimon uh, rabokat, elítélteket dolgoztat a földjein, hogy ez micsoda biztonság. És én most mondtam, hogy az Elsimon kifizették, nyilván nem mindent csináltak. Kérdezd már meg tőle, hogy hogy van, hogy nyugodjanak már meg ezek a kérdések. Ja, nem tudom, hogy meg fogom kérdezni, ez egy elég régi történet. Egyszer lehet, hogy meg fogom kérdezni, hogy miről, mi mindentben agitál, egyébként Elsimon lászolt, az szintén maradjon az édes titkom. Azért van ennek a key mint tapasztalhatták, az érzékeltetés szintjén ez egy egy csomó ilyen titka amit ha megosztanék önökkel se lennének, sokkal gazdagabbak vele, hozzátéve, vagy az ismeret az nem bizt, gazdagítja a dolgok megértését, bár az én alapvetően ebből indulok ki. Köszönöm, hogy velem tartottak. Dörre.fialajanos kukat, gmail.com. Kísérleti és utolsó adás volt. Ha nem volt az utolsó, csak kísérleti, mert az volt, akkor holnap ismét találkozunk. Dörre.fialajanos kukat, gmail.com.